Prvej líni, prvej líni. Príjemný dobrý večer, vážení poslucháči. Krátko po 20. hodine 30. minúte vás opäť vítame pri počúvaní tradičnej útorkovej relácie v prvej línii. Z štúdia Rádia Slobodný vyselač vás v tejto chvíli víta Boris Koróni. A ja hneď v úvode chcem povedať, že som veľmi rád, že po dlhšom čase e, budem môcť opäť privítať pri mikrofóne človeka, ktorý bol svojho času neodmysliteľnou súčasťou tohto rádia. No ale skôr ako tak urobím, tak by sa asi patrilo priblížiť tú tému dnešnej relácie. Čomu sa mi vlastne dnes dvaja budeme venovať. No, istia ste si všimli mnohí z vás, že v dobe, v ktorej sa momentálne nachádzame, sa oveľa viac, ako kedykoľvek predtým mnohí ľudia zamýšľajú nad tým, že čo sa to vlastne aktuálne deje s tým našim svetom. Stále viac ľudí akoby priznáva, že žijeme v turbulentných časoch, ktoré sú okrem iného charakteristické tým, že nám klesá podpora a vôbec dôvera ľudí v tradičnú politiku, v mainstreamové médiá, ktoré spolu s politikmi obsadzujú popredné priečky nedôvery občanov, že nám klesá dôvera vo vedu a tak ďalej, mohli by sme v tých oblastiach spoločenských samozrejme pokračovať ďalej. No ale zároveň sme sa aj akoby prehúpli do čias údajne veľmi nebezpečných. E, možno viete, možno nie, ešte počas studenej vojny medzi Východom a Západom zriadili veci tzv. hodiny posledného súdu, No a práve tieto hodiny mali symbolizovať to, ako blízko je ľudstvo ku koncu sveta. Ako veľmi nám hrozí nejaká, nejaká jadrová kataklizma alebo niečo podobné. No a vedci teraz e, tieto hodiny posledného súdu e, posunuli opäť bližšie k polnoci, konkrétne na čas 23 hodín 57 minút 30 sekúnd. Teda... To znamená, že podľa časti vedcov sme ako ľudstvo iba dve a minúty od polnoci, teda od skazy svetových rozmerov. No a ako by toho nebolo dosť, do toho všetkého počúvame zo všetkých možných strán varovania o rýchlom náraste extremistických síl, nacionalizmu, Počúvame, že to, čo sa okolo nás aktuálne deje, je vlastne už akoby taký viditeľný úpadok liberálnej demokracie, ktorá so svojím otvoreným pohrdaním masami nebola presvedčivou formou vlády vo veku rastúcej nespokojnosti a rodiacej sa ekonomickej a sociálnej katastrofy. Počúvame, že ľudia túžili po zmene, avšak tú, jej, tú zmenu jej liberálnej elity neboli ochotné ponúknuť, pretože by tým pádom ohrozovali vlastné privilegiá. Takýchto, vážení poslucháči, a podobných politologických alebo sociologických pohľadov na zmeny súčasného sveta, ktorými sa iste ako spoločnosť momentálne, ktorými si prechádzame, takýchto rôznych pohľadov dnes počúvame naozaj zo všetkých strán, veľmi veľa ich naozaj neúrekom. Lenže. Ono sa vlastne vždy tieto pohľady točia okolo politiky, okolo sociológie, okolo politológie. Vždy je to také nejaké politikov zafarbené. No a tu sa už vlastne akoby dostávame k tej hlavnej myšlienke našej dnešnej večernej relácie. Pretože my by sme si mohli kľudne položiť napríklad otázku, či neexistujú pre súčasné zmeny tie, ktoré vidíme, ktoré nás možno aj netešia, či neexistujú pre tie súčasné zmeny aj iné vysvetlenia. Nie len tie politicko-spoločenské, o ktorých som teraz hovoril, ale čo tak napríklad skúsiť pohľad a nejaké odpovede, povedzme z duchovného hľadiska. To je práve tá otázka, či my sa musíme na to, aby sme pochopili vlastne, čo sa vo svete deje, či sa musíme vždy striktne držať len nejakých odborných pojmov a hovoriť o akejsi zmene paradigmy a, a spôsobom, ktorému vlastne nikto nerozumie alebo či sa vlastne to, čo sa okolo nás deje, čo mu celkovanie nerozumieme dá vysvetliť zrozumiteľným spôsobom, napríklad na úrovni príčin a dôsledkov no a práve o toto o taký akoby iný pohľad na to dianie okolo nás nie je teraz ten prísne vedecko-odborno-politicko sociologicko neviem aký Práve o takýto trošku iný pohľad sa pokúsime v našej dnešnej relácii, pretože na moje veľké pozvanie, na, môj, na, moje veľké tak, na moje veľké potešenie, prijal pozvanie do štúdia Rádia Slobodný vysielač po dlhšej prestávke Žiarislavu, ktorého mnohí z vás veľmi dobre poznáte, hlavne teda z relácií Rodná cesta, ktoré tu u nás vysiela vždy každý štvrtok, no ale potom prišli aj nejaké rodinné povinnosti a záležitosti, tak z toho tronáciiho sme zkrátka prestali. No ale mám ho tu dnes a som veľmi rád. Takže Jarislav, vítaj u nás opäť, u nás v rádiu. Dobrý večer. Dobrý večer. No vidíte. Tak tu Braka. je, tu je vážení poslucháči, počujete ho, ja ho aj vidím. Samozrejme to, že tu už Jarislav sedí priamo v štúdiu. To pre vás znamená asi toľko, že v prípade, ak budete mať nejakú otázku o tom, čo, k čomu sa budeme vlastne dnes vyjadrovať, tak nám samozrejme môžete buď už či teda priamo zatelefonovať na číslo 048 381 0101 alebo nám môžete aj napísať na maily studiozavinač a prípadne písať cez našu internetovú stránku keď kliknete na to zelené tlačidlo že otázka do štúdia tak toľko na úvod z mojej strany tá teda ma teda znie aspoň ja som si ju tak pre seba zadefinoval že, že, že čo sa to vlastne deje s tým našim svetom ja som v tom úvode povedal, že máme také tak ani že nevieme, čo sa deje, niečo sa nám mení, čo doteraz fungovalo, zrazu nefunguje. A bolo by dať nejaké také tak, možno také vysvetlenie, také nie striktne prísne politické, ale také, také iné, možno aj z toho duchovného hľadiska. Tak preto som rád, že Jerejslav, že si tu a že možno práve tento, tento uhol pohľadu nám dnes dodáš. Ale ešte predtým, ako sa vôbec k týmto vážnym témam dostaneme, tak ako som už naznačil, že si tu dlho nebol, u nás, tak čo máš nové? Pochváľ sa, prosím ťa, trošku. Vďaka. Myslíš tým v takom tom vnútornom živote, ako osobnom, ako teda gazdostvo, tak tam sa teraz hodia? Tak práve, hej, tento tvoj osobný život, tak to, čo mnohí poslucháči vedia, žiješ na medzi, proste tak trošku mimo tej civilizácie so svojou rodinou v horách, Uh, vyznávaš taký ten pôvodný spôsob života. To hovorím pre tých poslucháčov, ktorí možno nevedia celkom, kto si, lebo vieš, aj nových máme. No tak, tak z tohto hľadiska ma zaujíma, že čo máš nové, že, že, či sa ti rozrastá, aj gazdovstvo, ako to vyzerá u teba aktuálne. V podstate teraz sú každý zem pôrody, Rodia sa kozlence, takže končí sa zima, <laughs> ro rozmrza. No a to je taká doba, keď aj chystám vlastne <coughs> raz do roka stretnutie, stretnutie gazdov, teda prírodných hospodárov. Nehovorím to, že drobných, ale základných, chodia tam aj väčšie hospodary a ktorí v širšom zmysle uh, pracujú, volá sa to gazdovská obroda, takže... No, to som to, si všimol, že si sa tomto, do tohto zahryzol. Na tomto pracujeme, to bude vlastne o týždeň a pol v Majcichove pri Trnave. 11. myslím to máte. Áno, 10, 11, 12, ale hlavne 11, to bude celý deň prednášok, večer bude Uh, budú koncerty, spoločný stôl, utvorenie slávnostné s obradom koláča, ako to je ten dochovaný gazdovský obrad. Takže na tomto pracujeme teraz. Včeli vylečili včera. Inak to je veľmi sympatické, že si sa do tohto pustil, do tejto gazdovskej obrody. Čo ťa k tomu nejak tak, tak motivovalo, že kvôli čomu si sa vlastne na toto celé dal aj s ďalšími ľuďmi? Bolo to ešte také bytostné zvnútra, keď ako cítiš, že máš niečo určite robiť. Hmm povodne som vlastne pred rokom sme mali prvé stretnutie a som to prichystal pre 40 ľudí a prišlo vlastne tých 250, takže sme museli zmeniť aj priestor aj mesto a veľ veľkú sálu objednať, keď sa začali prihlasovať takže <coughs> ľudia jednoducho majú záujem o tieto veci a, <coughs> a na tomu hovorím, že byť pripravený na, nazývam to tak romanticky, že na obrodu, ale myslím to skutočne tak byť pripravení, keď sa to začne tak, aby sme jednoducho mali čo, mali jasné, že čo treba robiť. No počkej, čo keď sa začne? Keď sa ľudia začnú vracať k pôde a k týmto veciam? Či... No vlastne tie zmeny sa už vlastne začali v podstate. Hey. To je práve tá dnešná téma, že... Hej, k tomu, že vlastne hej... môžeme pomaličky sa dostať, ale že, že, že, že k tomuto smerujeme? K takým zase návratom k našim pôvodným? Ja by som povedal, že dejiny sa už ako, že doslova nevracajú lebo že sa vráti k tomu, čo bolo. No, oni sa to už nevráti k tomu, čo to bolo, ale uh, ide to vlastne v takých kruhoch. Mm -hmm. A um, neviem, či už teraz to začneme, ale asi áno. Však na to sme tu prišli. Mm -hmm. <laughs> čo máme dve hodiny. zase. takých kruhov vlastne, vlastne sú, sú obdobia, keď je, je živa taká e, večernejšia. Mm -hmm. A prevláda tá, dneska tomu hovoríme, globalizácia a sú obdobia, keď ľudia a kultúry sa potrebujú sústrediť dovnútra a v zásade e, nie je to také veterné a je to zemskejšie. Tak teraz vlastne prechádzame zo živlu vetra do živlu zeme. Je to taký prechod. Ono sa tu deje raz za určité obdobie. Mm -hmm. Človek to tak skúmal, že... Lebo sú také teórie, napríklad niekto má, že že má tých duchov času a prichádzajú v určitom presne. No to má heri. Emil Páleš duchov. Áno, no. A, a, a osobne to tak nevnímam, že, že by to bolo uh, určené matematicky. Mm -hmm. A ak tu máte teplo? Tak urmujem sa povizlieka, akože, že veľmi úpadne sa znemúci, že? Trochu sa môžeš. No. Nekurili, tak... <skrý> to A ak či je to veľmi teplo, tak si krvne môžeš okno otvoriť, aby si sa cítiť ako doma. <skrý> A to by no. si sa zase ty necítil ako doma. Náš, ja by som to vydržal. Nejako. A to by sme dali. Hej, Aj ja som v pohode. No. Takže vlastne, áno? No, nič, iba toto, že, že, že du, Emil má duchov času, hej. ty hovoríš o živloch, hej? O živloch, ano. to je jeden rozdiel, ale druhý je ešte ten, že človek to vníma, že ten, tie živly prírozené sa menia, striedajú, ako v živote človeka, kedy zem voda vzduchové, hej? Treba tak, že zem je, keď si v maternici voda, keď vlastne človek vylezie, hej, lezie, voda a potom vzduch, ako už lieta, to je tých 7 až 12 rokov najväčší vzduch, 6, 12 a potom je vlastne oheň to sa ľahko pamätá lebo ten oheň to je tá, to seba potvrdzovanie to vyhlasovanie nezávislosti to čo voláme puberta tak, takým škaredým názvom a oheň a potom zase sa zazemní aj čase okolo tej 20 ky a potom tie živoli už idú, ale nie tak pravidelne a u niekoho sa zastavujú to znamená, že už sa prestáva vyvíjať duchovne A tie, čo sa vyvíjajú, tak znova idú do to sme vlastne rozoberali v jednom dieli, v osobnom živote tieto živoli znova idú do ale som si istý, či, či rodnej cesty na vysielači alebo či to na táboroch ne, neučím asi ale... skôr som sa... toho... <laughs> tak často vlastne tieto veci človek hovorí že, <clears throat> a že musím to asi dať do knihy a keď sa pýtal, že čo nové, tak som začal písať knihu pre spoločnosť, o, o spoločenských veciach. Uh -huh. Knihu bez mien a bez názvol, ale v podstate o tom, ako sa dá správať lepšie spoločnosť. Hej. A toto, čo hovorím teraz, tam bude načrtnuté úplne zbežne. A mám to, roz... to tak skúmal 20 rokov, takže vlastne mám to uh -huh. trošku viac z toho, ale teda vlastne ten človek potom zase ide zem v odrzu ohen, teda zase sa zazemní okolo tie 20 potom vyciťuje, že niečo je ešte ďalšie, čo mu chýba. Hej? Napríklad, keď si hovoril na začiatku o duchovne, tak toto je bežné, že človek už má prácu, už niečo robí, už mnohí majú rodinu, byt ma alebo si nejak inak zabezpečuje, hej, sa uzemní. Vtedy má ináč aj veľkú chuť si tvoriť v období zeme okolo seba. Má... A vlastne ten bunker, hej, ten, ten priestor, ten dom, byt, vymalovať, urobiť mm -hmm. a tak. A, a v zásade, toto nechcem rozberať, lebo však to dneska nie je až také husté, aby sme išli do tej duše vedy, teda psychológie, ale nastáva potom to vycíťovanie, že niečo chýba, že sú nejaké veci, hej, človek začne čítať znova a znova skúmať veci, potom robí ten vietor, teda robí prieskum v rámci sveta, to v duchovnom vývoji skoro každý robí takto. Mm -hmm. Skúšať, čítať nejaké knižky, hej, to také, to také. Vieš, ako tí ľudia, čo hľadajú, lebo niekto si chytí jednu vec a už ho a už nehľadá. takže... Mm -hmm. Ale niekto si triedí. No... Ja som... A potom sa zapali zase pre tú vec, čo našiel. To je druhá kolo, uh -huh. prepač. A potom druhú kolo, ten jediné môže už nadobudnúť duchovné naplnenie, hej. Uh -huh. Tie osvietenia v tých 17 zazračné deti, čo vidia tie zjavenia, dajú ich do klaštora, devčatá už nič nevidia, hej, lebo sa zazemňa. Uh -huh. Hej, to je bola otázka, že boli v živlí ohňa práve a ten oheň spôsobuje videnie. O, ono tie živili máme aj v sebe stále že niekto má viacej toho ohňa, to, to sa dá aj merať určitými šťavami v krvi, ale v podstate kyslíkom v krvi, šťavami, teda hormónmi, látkami. Ale niekto má ten vetro oheň, napríklad ten spôsobuje práve, že videnie aj. Kým zemovoda spôsobuje cítenie a iný spôsob vnímania. No Počkajte, my si to musíme si v tom trošku spraviť poriadok, lebo teraz mnohí nerozumieme ani, čo hovoríš, ale to, to teraz len preto, lebo to treba ano. ešte nejako dovysvetliť, podľa mňa. Čo chcem povedať na úvod je fajn, že si sem prišiel, lebo a my v poslednej dobe veľmi veľa relácií v tomto rádiu venujeme práve takým tým témam, vie, že, že, že čo sa to deje okolo nás. A Každý host, ktorý sem príde, tak to vysvetľuje z toho svojho uhla pohľadu. Hej, Keď hej. sem príde proste nejaký politik, alebo politolog, alebo niekto taký, hej. tak proste z toho uhla pohľadu, že čo sa to deje s tou liberálnou demokraciou. To je to, čo som spomínal v tom úvode, vieš? Mm -hmm. že ale viac menej všetkých spája jedna vec. Každý to, každý to nazve ako inak. Uh -huh. Každý na to použije tie svoje slovné spojenia, ale každého jedného spája to, že vraví, že my sme na Prahu akoby veľkých zmien. Ano. Alebo, alebo že, že ide doba, kde budeme pociťovať niečo také, že č, akoby čo tu nebolo, že jednoducho... Inak, inak povedané, končí sa starý svet a prichádza niečo nové, na čo možno ľudia nie sú ešte pripravení, veď k tomu sa konec koncov dostaneme. Ale čo chcem na od teba, keď už ideme k tej našej dnešnej téme. Vnímaš to aj ty tak, že naozaj sa niečo, do, čo išlo doteraz, končí a prichádza naozaj niečo nové? Skutočne sme v takej zmene, niekto to hovorí odborne, paradigmy, zmena paradigmy, zmena smerovania všetkých tých teórií, ktoré sme tu mali. Je, naozaj prichádza nejaká zmena aj svojho tvojho hľadu? Áno, áno. Já jsem to vlastně prvě asi všiml, že vlastně ty žively dosahujú určitú... živli a hovorím, ahoj, a zase mi nerozumiete, asi mnohým ľuďom, mnohí ľudia mi nerozumejú, čo hovorím. Hej. Takže... Uh, no, tak ako by som to preložil serdiť. do súčasného <laughs> jazyka, lebo no. som v iných vrstvách ako časových. <laughs> Časujem z minulosti a píšem pre budúcnosť, takže vlastne, ale som teraz tu, hej, ja to mám úplne jasné, hej, ale asi že žal som jediný v tomto. <laughs> Prepač, akože štipkujem vlastne. Účet. Takže v týbe si bol práve, že vzduchu, no. Tak v zásade od 95. roku si človek všíma vlastne už v tomto zmysle, že ten svet vtedy naberal také veľmi veterné obrátky, hej. Všetko vlastne vstúpala, tá vlastne internet sa zapol, za začala byť tá globalizácia, globalizácia veľká, hej, obrovské obochody vlastne v nich, sice nejakých pár základných súrovín, ale z nich sú tisíce, desať tisíce výrobkov s rôznymi značkami, hej. Znamená pestrosť veľká, tri druhy jablga, ale olepená šakovako. a, a vlastne na celom svete v postate... Mm -hmm. namiesto tej pestrosti, čo tu bola, tej odrody, poviem stovky odrodov na Slovensku, tak zrazu máme tri odrody v obchode, ale je tam stovky značek. Dajme mm -hmm. tomu tých výrobkov juiceov z tých jablk. Hej. Takže to, to je to isté, tá istá hmota, ten istý duch len sa pretavuje inak v tom, ktorom období. Socializmus bol ob, ob, období vlastne vody Zem je to, že nemôž, nebola veľká uh, veľká stiahovavosť, a voda je vlastne vyrovnává rozdiel, teda je socializmus istým spôsobom hej, po slovensky. Lenže samozrejme sú rôzne spoločenskosti, to nebolo jediné riešenie vodného zriadenia, čo bol socializmus. Ale v zásade ináč k tomuto to znova trošku pôjde bližšie po, po zemi. teraz, no, teraz nás nastáva zem. Takže siloval som si tu kruživosť. Tú no, ale živoja. treba povedať na úvod, že my máme štyri živo. Lebo to, keď už ty hovoríš už, vieš, o živoch, ja ešte nikto nevie, že štyri máme, čiže oheň voda, vzduch a zem. Dobre, alebo zem, voda, vzduch, ohen. To ešte, aj, Buď je, z hora z dola, alebo z dola hore. Je to, že to nie je jedno, v akom poradí to poviem. Hej? Je to priznačné, kto to povie ako. Ty to povie ako človek, ktorý príjma uh, vlastne z, z, z, hora, z toho hlavou vec v súčasnej dobe, veci, mm -hmm. a preto si asi začalo od toho ohna. Hej. A možno je preto, že máme tak tému postavené, že od ohňa k zemi, hej. Mm -hmm. Ale to je jedna z kruh. Je to kruh veci a uh, Zem, voda, vzduch, li, li, lišia pohyblivostou a vyrovnanostou. To jsou dvě vlastnosti tých živlov. Teda zem je stála je nepohyblivá a mm -hmm. ak sa hýbe, tak sa hýbe stále rovnako, jako mm -hmm. zem. Mm -hmm. Takže uh, voda je pohyblivá směrem dole. Vzduch je pohyblivý všesmerně mm -hmm. a oheň je pohyblivý směrem hore. Mm -hmm. Takže jsou to vlastně v podstatě uh, dvě síly. A to dostrediva a odstrediva. Ale tie sa uh, uh, delia na 4 živly. To je systém štvorživlový, tu je tisíce rokov. To sú tie prakriže už od uh, Eneolitu, hej. Tie uh, vlastne rôzne uh, v kruhu. Kríž v kruhu, hej. To nie je mm -hmm. ani Kelský kríž, ani neviem aký, to je jednoducho prakriž. Toto bolo odjak živa, odkedy vieme, že, že sme. A v týchto štyroch živloch, v tejto štvorke, my máme postavenú aj hudbu, my na to máme postavené vlastne vnímanie sveta a, a ešte aj nejaký I.P. Pavlov podľa starých grekoch tak rozdielil povahy, ako sangvinik, to je vlastne zemitý človek, mm -hmm. potom je vodný, to je vlastne melancholik, uh, uh, prepač fragmatik je zemitý hej, tak. Už to teraz chybem v tých živoch, takže už musel som sa <coughs> trošku vzniesť od, od tej zeme, aby som mohol vôbec hovoriť sa živel v vzduchu k ľuďom. Ale uh, teda je fragmatik, to je zem, je melancholik, to je vlastne vodný, mm -hmm. príjma hej, v nemi. Potom je sangviny, ktorý je všesmerne pohyblivý a je cholerik ktorý je pohyblivý smerom hore. A v zásade, uh, v zásade vyrovnané sú zemský človek a večerný. Zemitý je vyro... ako, ako vyrovnaný? Vyrovnaný. Znamená, že Zemitý je vyrovnaný v stálosti. On je jednoducho stál, jeho vyrovnanie stálosti. A uh, vzdušný človek alebo spoločnosť je vyrovnaná v v, v pohybe. To je ako, ako, ako kočovník, rozumieš? On je vyrovnaný, ale on ide ako vietor, hej? A mm -hmm. je vyrovnaný v tom vetre, kde zafúka tam ide. Alebo tam si spraví vietor. Alebo môže aj byť na mieste, ale to nezvykne vietor. Takže uh, vtedy vlastne ako keby nie je. A um, oheň je uh, nevyrovnaný, pretože sa snaží vznášať. On sa snaží uh, ísť hore. Mm -hmm. Napríklad, keď je niekto hyperaktívny, je podnikavý, príliš, on vždy musí ísť chore, hej, to je to je typ, spôsob živý. On to je len preto, že sú ľudia, ktorí sú zvyknutí zase ísť dole. A dole, to sú tie vodné? Hej. To sú vodné, hej? hej. Dobre, Dobre, to, tomu snažím rozumieť, ale aby som voda, ešte... Voda, voda, keď môže tečiť dole, kvapka dole, ak uh -huh. už sa znáša, to už je plyn. To už je, je to, to, vzduch. Už je ohej, to je vzduch, ale aj, aj oheň, ktorá teda ide... Ale to sú Telesné skupenstvo a tá istá Keď zastavíš častice alebo ich úplne spomalíš, a sa chvejú iba, tak je to Zem. Keď, no, keď, keď sa pohybujú, voda, keď vlastne strátia väzby a sa pohybujú všesmerne, je to vzduch, a keď už vlastne sa im uvoľnia elektróny, tam teda, teda, malý ohníc, ktoré obehajú okolo niečoho, čo sa je, hej, uh -huh. to je, tak to už je vlastne plázma, to je oheň. No dobre, a to, toto učenie štyroch živo, to je niečo, čo, čo máme ešte od predkov z, z dávnych dvob. Áno, áno. Uh, pri skúmaní vlastne uh, ľudovej antropológie alebo etnológie mm -hmm. na toto naražame. A ešte donedávna tvrdili historici, že nie je dokázané, že, že praklíž mm -hmm. znamenal aj 4 živlí. Mm -hmm. He, on bol slnešný znak predovšetkým, ale aj 4 živlí znamenal. Ale dokázané je to tým, že to je tá, uh, tá svarga alebo slnešné znamenie v podobe štyroch hlav. Väčšinou to boli štyria dráci. Ale to, čo som zvedel v knižke, to je podľa šperku na Českom území najdeného, tak tam je hád, ryba, drávec, akože oroľa bo sokol a medveďa bo vlk, oheň. Uh -huh. A ten vták bol vzduch a ryba voda a zem je hád. Takže tam je dôkaz úplne, úplne že, že, že toto vnímali predkovia, tie štyri živlie, ako aj v, tomto, v týchto znázorneniach. A to, je, to sú dve sústavy vo svete najčastejšie. Je štvor živlova a potom je čínska peťka. Číňania majú iné živly, Preto aj keď niekto má oh, oslovia slada teda tých 5 živlov, ale on má to... Čínsky systém peťky je iný. Vieš, to je ten pentagram. Uh -huh. máš, eh, nemáš zase vzduch a máš eh, ešte aj drevo a kov. A my Aha. to všetko zahrňame do zeme, drevo a kov. Uh -huh. A máme vzduch. My máme iných skladkách. Náš na, systém je štvorkový, náš spôsob je štvorkový, ich spôsob je peťkový. Im to takto pasuje a nám to zase pasuje takto. Ale tam z tohto sa dá, pochopiť a ja viem, že to vyzerá asi vyšinutú prebežného človeka ale z tohto sa dá pochopiť, že čo teraz sa deje a toto hovorím už 20 rokov, že to príde hey, hey, to, a to, hovorím, to, už to prišlo počúva, to, že to ľuďom znie vyšinuto toto je v poriadku, nech im to znie vyšinuto tým, ktorým to takto znie a nechom to počúvať ďalej nech vypnú a tí, ktorí sú odvážni, nech ďalej, to je v poriadku lebo sa môžu niečo dozvedieť, to, to sa za týmto, týmto úvec len som chcel ešte jednu vec povedať mimo, mimochodom, iba tak ako na doplnenie, ano. že neviem, či si si všimol, ale Svarga už dnes patrí medzi medzi symboly, ktoré sú najnovšie zakázané, ako radikalistické. Všimol si si tam, lebo vyšiel taký zo, zoznam zakázaných symbolov a už svarga k nim patrí. Nie som si istý, či, či, či je to zakázané, lebo ako slnečné znamenie vlastne nemá, <láči> ako môže byť zakázané. A no už to spadá pod nejaký zákon o, o, o, o, o symboloch. Vieš som právnik, ale <láči> a všimol som si pri preskume tlače, ktorý robím občas, určite ďane, že <láči> to je to dá sa povedať, zkrátka uh, uh, ten extrémizmus, čo si hey, spomenul v no. úvode, tak toto sa sklonuje vo všetkých možných pádoch, no. a ke ke kedysi to bolo veľmi zriedkavé slovo, A ešte, čo ja Robo Gergoro vydal platno, z extrému do extrému, hej, nebolo to vnímané ako až tak, a podľa mňa to je nešťastné označenie, ale znamená krajnosť, Hmm. Ale krajnosť môže znamenať aj keď si, ja neviem, máš puky na rifliach alebo vlastne si krajne staromodný alebo krajne moderný, hej. Krajnosť nie je trestuhodná, pretože ak je, tak to je určitá krajnosť, dajme tomu spojené s násilím, hej tak to sa má pomenovať ako násilie, ne? ako krajnosť. Lebo krajnosť je aj to, keď si hudobník ale, a, a stále počúvaš hudbu, alebo keď si stolára stále robíš s to je tiež krajnosť. Hej, v prírode by si nerobil stále s drevom. Si extrémny. Áno, No to je pravda. No, zne, keď robíš pojedné akékoľvek zamestnanie okay. a sa mu naplno venuješ, tak, tak to je krajnosť, ale to je ako netrestuhodné. To je no. to, že máme dielbu práce, A akými jedni môžu pracovať len duchovne, druhí môžu pracovať aj tomu len telesne. Je to krajnosť v prírode. Lebo to sa snažia aj telesne, aj duchovne sa zabezpečiť, aj, aj ľudia do určitej doby, kým nevzniká tá prísna dielba práce. Ale to, že si krajiny v určitej veci, tak zapádaš do tej spoločnosti, ktorá je krajina aj opašným spôsobom. Mm -hmm. A to, to, keď teraz vznikla určitá krajnosť, tak uh, škoda, že, že nepomenovali akú krajnosť, aká krajnosť je trestná. To mali pomenovať. Keď niekto šíri násilie, tak to je šírenie násilia. nenazývať to krajnosť, hej. Ty vražne nazýva to krajnosť, rovná sa extrémizmus, lebo, lebo krajnosť je extrémizmus. Hej, hej. no extrémizmus, latinsky povedané, krajnosť. Hej, hej, hej. Takže... takže... No to bola len taká odbočka pomimo, hej. ale dobre, že to spomínaš, toto. Ale späť k tým, k tým živlom, že vraviť, že to je, toto je proste vec už dávna, Hej. Ešte z čias aj predkova, a tak. A teraz, toto mi ešte vysvetli, skôr ako začneme čokoľvek ďalšie k tomu hovoriť, že, že vlastne táto teória čo hovorí? Že, Pre... že nám sa tu proste ano? striedajú tie štyri živly, vždy v nejakých takých cykloch, že to sa stále točí v takom nejakom krúhu? Alebo o čom to je celá tá teória tých štyroch. Skús, skús to nám, ľuďom, ktorí tomu nerozumejú, nejako zrozumiteľne vysvetliť, ano. o čom táto teória hovorí. Práve, že tá krajnosť súvisí s tými živlami, napríklad že keď si všimneš štyri živly, sú ako keď krúh rozdelíš na štyri časti. No. Tole máš zem a vodu. Dajme tomu, že ideme právo do A hore máš vzduch a oheň. Áno. Takže je zem, voda, vzduch, oheň, zem, voda, vzduch, oheň. Vieš, to máš akože aj hudbu tak postavenú. A to sú malé a veľké krúhy, malé a veľké štvorky. Celá sloha je napríklad štvorka alebo jedna veta. A zem voda, vzduch, len to sa opakuje. Ale ono, keď si predstaviš tú spoločnosť, že je takto rozdelená, tak je existuje nejaká rovnováha v nej. Napríklad sú ľudia, ktorí sú konzervatívni a to je vlastne zem. Uh -huh. To sa nehýbe, to sa nerado hýbe. Oni si myslia, mnohí ľudia, že sú v skutočnosti nie sú, lebo napríklad nadvezujú na, na rozdelenie kapitalistické, hej, iný zase na rozdelenie feduálne. Tak teda v čom sú konzervatívni? Niekto, niekto je konzervatívny komunista, vieš? to tiež už bolo, hej. Takže on sa zakonzervoval a vlastne je v tomto konzervatívny. Nechce iné. Takže vlastne to treba tiež už potom pomenovať, ale všeobecne samotná konzervatívna vlastnosť je zemita vlastnosť. Uh -huh. Zemité vlastnosti ešte sú miesto, teda lokal, lokal patriot, uh -huh. národné, teda nacionálne. Uh -huh. V podstate to sú zemité veci. Pritom ináč konzervatívny človek môže byť konzervatívny demokrat, ktorý, dajme tomu, konzervatívne chce, ja neviem, zriadenie spoločnosti, ktoré už tu bolo od dávno veku, ako dajme tomu slova, nemali s nimi, hej. volali sa veče, teda vetiť, bolo hnutie alebo motivácia, hnut hnutnosť, e hnutelnosť, ale toto, toto slovo, vzniklo od, od vetenia, ako pachle, znamená hovoriť, parlament, hej, mm -hmm. od rozprávania. S ním odzísť sa. Takže vlastne, toto sme mali. Mali sme aj priamo aj zastupiteľskú demokraciu v dobách Slovenov, takže môžem byť konzervatívny, také, že to chcem znova, len v nových podmienkach. Hej, čo, akože toto by som aj navrhoval inak. Mm. A to potom... To sú právzory. Vieš, to je právzor. Ako zobr tie revolúcie, keď boli, ja neviem, holandská, e, francúzska, Angli anglická revolúcia, americká. A, tak v zásade... Revolúcie uh, si myslím, že ako čo, čo, čo, čo vymysleli, ale oni sa vlastne chceli ľudia vrátiť k určitému uh, spôsobu, uh -huh. ktorý tu už bol. To znamená, ľudia neboli poddaní, boli slobodní. Nemuseli bojovať za kráľa, mohli bojovať za seba. Ináč v jednom takomto práve, že, v jednom takomto uh, uh, hnutí od vzduchu do zeme padli monarchie, teda, ale bola aj vojna. Preto ako ho, trošku aj vidím zmysel v tom, že hovoriť o tom, alebo aby sme to zvládli, ten prechod vlastne v pokoji. No, čiže toto, toto som pochopil, že, že máme to nejaké učenie štyroch živlov, nie je to nič nové, je to stará záležitosť, veľmi stará záležitosť. Ty to teraz proste od tohto odvodzuješ to, čo sa aj aktuálne vo svete deje. To je prvá vec, ktorú som pochopila, druhá, že tá ten živel zeme a vody, to je skôr taký ten ustálený, kľudný, konzervatívny živel, tieto dva. A oheň a tak, vzduch, to sú tie také... Áno, tak pokiaľ by sme ich rozdelili na ladný živel, teda zemovoda no. a perný, teda uh, vetrová trábový vietor-oheň, no. ako práživlí, uh -huh. ale tie ešte vieme deliť na, z, zemovodu na zem a vodu. Hej? To je tá zem, tá voda, ladná podstata a perný prvok, ten oheň a ten vietor. Abo vzduch. Ale to, to už delíme. To potom už oheň má iné vlastnosti ako vietor a zem je trošku iné ako voda. Hej? Takže už sme rozdelili dvojku na štvorku. Je to úplne jednoduché. Je to vlastne základná matematika. Tieto živlí, keď pochopíš, tak všetko je úplne jednoduché. Zpočiatku sa ti to zložité A všetko sa ti zjednodušie. Pochopíš, prečo si vlastne, tomu, zemný človek alebo zemovodný zoberie ohňovzdušnú ženu. A, a, a keby si zobral, dajme tomu, zemovodničku, čo sa môže stať, tak musel jeden z nich by musel zmeniť živlí, aby ich spojený vôbec mohlo... Nie ako nemôžu spolu ostať, hej? Nie. V tom, v tom... Nevydržia. Nie? Nie, lebo by zaspali v podstate. A, a tie takisto dvaje vetroohni nemôžu byť. Jeden musí... Byť ten taký... O, o, potom... Inak sa tomu hovorí odborne, že jeden submisívny a druhý dominantný. Hej? Napríklad, to, to... napríklad, ale tam sú ešte ďalšie, riešenia, že môže byť uh, zemo oheň a môže byť vodovzduch. Takže to submisívne je také jednoduchšie delenie a štvorka je dokonalejšie delenie. Uh -huh. No dobre, počkaj, a my... my dobre, ale teraz tak musíme jednoduchšie musíme vieš, od, je, od jednoduchšieho zložitevšie. Tak, tak máme také živly, štyri, a teraz zem a, a voda sú také tie kľudné, konzervatívne, ustálené, také pokojné a, a, a oheň, a to už, už, už z toho samotného názvu, ten oheň, vzduch, to sú také... Nikde lietajú hey, hey. veľmi temperamentné a tak. A, a teraz... A ty vravíš, že a tieto štyri živly majú tak, akoby ľudia v sebe, ľudia, ako aj... Ako aj na, nie len, že to máme v sebe, ale aj navonok to je ako... Áno, takto, že človek našiel zákonitosti, ako vlastne tie živly uh, pôsobia, uh -huh. a ako sa dokonca ľudia do nich rodia. Bez toho, aby boli predručení, roďa sa do prostredia a zoberú väčšinou živie, ktoré ostanú, dá sa predpovedať, že ktoré to Dieťa vezme napríklad. V sa to dá aj predpovedať? Dá sa. aj dá sa predpovedať, čo stane so spoločnosťou. Preto, preto som to od 20 rokov hovoril, že príde doba, keď sa to všetko, ten, ten vietor, ten vlastne taký, taký krajný liberalizmus, to je tiež ináš extrémizmus v podstate, keď pokiaľ vietor, vietor pôjde do krajnosti, hej, uh -huh. že nemáš zem pod nohami v podstate platiť vlastne, určité hranice, ktoré ťa aj chráňa, nielen obmedzujú, že tam treba nájsť ten vhodný. Uh, vhodný spôsob pre tú spoločnosť, aby ona si ho vyrobila, ne aby je bol vtlačený, lebo ona má svoj vnútorný vývoj. No, Zrozumiteľne? Spoločnosť hey. má svoj vnútorný vývoj a pokiaľ ťa niekto stále ruší a zvonku ti to tlačí, čo je náš prípad že raz to príde z východu, rastú zapadu, ale vždy nám niekto niečo tlačí a my nie sme zvyknutí na rozdiel napríklad od švajčiarov si riadiť sami svoj, svoj spôsob. Tuto, to, to, to, to vlastne v tejto spoločnosti sú všetci hotoví, keby malo byť nejaké referendum a už len kúkajú, jak to spraviť, aby, aby nevyšlo. To z siedmych toším vyšli 6, alebo skladka... No iba jedno vyšlo. 6, jedno vyšlo, aj to vlastne tam neboli dostatočné správy. Takže, takže vlastne o tom, čo sa bude dejať, keď to de Takže, a teraz sú prekvapení práve. <súť> Takže... <súť> Chceli by to zrušiť. No. <súť> Ale ľudia by si mali zvyknúť, ak chcú dobre si spôsobovať, ako do, dobre žiť, tak ako domácnosť, rodina by si mala veci vlastne, vlastne, vlastne nechať ujasniť, že čo chce robiť a potom sa tým zaoberať. Tak aj, vlastne, tak aj spoločnosť, ktorá je širšia, širši, veľkorodina, tomu hovorím, národ, tak tiež by to mohol tak riešiť. A potom aj sú národe, pokiaľ sa národy s podobným chodom ako spoja, tak by si to mali riešiť. Ale v zásade by to malo ísť vnútra, ne z nejakých teoretických vonkajších zásad, ktoré nemusia platiť. To sme práve teraz svedkovia toho, že prestávajú pri zmene živlov, prestávajú platiť z pravdy. Uh -huh. hovorím zdanlivé pravdy, lebo pravda je to, čo je. Pravdu nemôžeš vlastniť, ako uh -huh. aj pozemok. Nemôžeš ho vlastniť. Ty môžeš sa tváriť, že ho vlastníš, ale vlastne v skutočnosti tam sú bakterie, jelene, myši, v podstate mole, milióny, miliardy v rôznych živočichov odrostočovaš po cicavce, okrem teba, a ešte sú aj iní ľudia, ktorí si môžu robiť nárok na ten pozemok, čo sa stáva, ako vidíme. Uh -huh. takže, vlastne, takže vlastne, v podstate a takisto už pravdu vôbec vlastne nemá význam sa hádať v podstate všetky relácie sú zbytočné netreba sa hádať, treba vlastne sa snažiť pomenovať javy potom sú už zmysluplné tie sa pomenovať javy nemá význam sa hádať o svoju pravdu takže vlastne z tohto hľadiska prepač som ti neskočil do ne. z tohto hľadiska v podstate Uh, uh, sa dá predpovedať, že čo sa stane. Preto hovorím 20 rokov, všetci, čo chodia na moje účenie, to vedia, že pripravte sa, že príde živel zeme a my sme tí, ktorí sa snažia zabezpečiť lepšie podmienky pre dobu, keď príde živé zeme. Žiaľ, spoločnosť je hlúchá, nepočuje to. Ne, nepočuje to, uh, uh, le, lebo, lebo vlastne je vo svojich, uh, vo svojich utkvelých predstavách, vo svojich domnelých pravdách, ktoré im v tej dobe ešte, ešte platia. A to, že padol vlastne strednoprúdový, dá sa povedať, stratil monopol, strednoprúdový spôsob riešenia médií, to je jeden z príznakov. Ono to je zákonité. Hlavnoprúdový, myslím, že mainstreamový. Áno, to, to je zákonité. Je... počkaj, ja, ja mám pocit, že ty teraz hovoríš uh, veľké pravdy, veľké veci, len spôsobom, ktorému teraz akože ešte nerozumieme. Že, lebo, lebo ja už som za tie 4 roky sa mne tu prestrehol strašne veľa ľudí. Hej. Od teba cez Zemila Páleša po Peťa Marmana a neviem koho ďalšieho. A vy vlastne hovoríte všetci to isté, len každý trošku inak. A, a ty teraz hovoríš úžasnú vec, že, že, že, že ja som 20 rokov upozorňoval na to. Pozor, príde doba, musíme sa pripraviť na to a že príde doba e, zemná nejakého ustálenia, ale, ale teraz zraviš, že ale nikto to nepočúva, lebo ľudia nie sú schopní toto počuť, čo ty teraz hovoríš. Tak, a toto, vieš, to je vec, ktorú ty keď povieš, len tak, tak to stále nikto nerozumie. To, to ešte treba akoby ešte trošku hlbšie vysvetliť, aby sme to chápali. Tak preto ťa len tak ako trošku vráciam, vieš, ešte späť. Jasne. Lebo už vidím, že by si sa chcel rozbehnúť, v pohode, ale, v ale. Čiže ak to dobre chápem, tak, tak tie štyri živody, o ktorých hovoríš, my, my ich máme tak v sebe ako ľudia a oni sa zároveň aj navonok v spoločnosti prejavujú. A Že to je to isté. Ano. To, čo žijeme v spoločnosti, to žijeme aj vnútri v sebe. Ano. O tom sú vlastne dejiny, o tom sme my a všetko sa cyklicky deje. Tak ako ano. sa to deje cyklicky pri človeku a jeho vývoji na, na tej osobnej úrovni. Že sa, ako si ty hovoril, že to sú tie, tie obdobia e, u človeka, že kedy ide z toho vodného do neviem akého a tak, tak, tak aj spoločnosť sa vlastne presne vyvíja, že? že Človek je by verným obrazom spoločnosti, ak to dobre chápem. Človek je ako vlastne... Vývoj človeka, vývoj človeka, vývoj spoločnosti. Áno, je to podobné hej. s tým rozdielom, že spoločnosť sa neustále znovu zrodzuje, kým ten človek počasie odumiera, hej? No. Tak, dobre, a teraz, teraz. Ale, ale že je to, pod, to, je ano, to ten istý princíp Je a to teraz, podobné aha. A teraz, my, aby, som to, aby, aby sme, sme chápali Aby sme sa od niečoho mohli odpichnúť A my teraz, tá naša spoločnosť Sa nachádzame teda podľa toho Čo hovoríš v tom vzdušnom Ešte stále? Živle? My sme, my už, už, už nie sme Už minulého roku uh, V podstate skončil uh, Dá si povedať Na Slovensku a v Amerike uh, živel uh, vzduchu taký ten hraničný. A čo to znamenalo? Vy, skúsme teraz ako prakticky vysvetliť, čo to znamenalo, že sme sa nachádzali, teraz uraju, že už nie, ale čo to znamenalo, že sme sa nachádzali v tom, v tom vzdušnom živle? Čo, čo, to, čo to prakticky pre nás znamenalo? Aké, aké to prinášalo zo so sebou javy? V podstate ten krajný vzduch, treba povedať, že každý z tých živlov, tie živly sme vnímali od predávna ako posvetné, hej? Preto pri mnohých prekvapí, keď ich človek uplatní na spoločenské stavy a spoločenské diania. Nevyhneme sa pomenovaniam, dajme tomu politických strán, hej. To, alebo aspoň ich naznačím, boho nezvykne menovať. Ale, ale stále tie živly sú hodné a bez nich by sme nežili. Bez zeme. Napríklad syn robí každý deň vlastne jeden živel, hej, slohy. Je prvák, v postete učí sa doma a dneska robil slnko, lebo sme všetky živly prešli. A pomenovať vlastnosti, ktoré sú, hej, so znalosťami vlastne uh, uh, silových záležitostí, fyziky, vlastne, najmä tomu, vesmírnych vied a všetko možného. Ale pomenúva, že čo nám dáva, hej, slnko, voda, vzduchovanie a tak ďalej, že to, to bude základ v lustve, to tak vnímali vlastne aj star, dávni filozofi vnímali v živloch ešte. Mm -hmm. A my sme to potom strátili, sme si skomplikovali slovník. Pre niektorých sa zdá, že hovorím zložito. Ja hovorím práve, že spôsobom, aký je vôbec možný. Je to ľahko preložiteľné, úplne hladko do každej slovanskej reči a po zvážení slov do akéhokoľvek jazyka v podstate. Ten slovník je hotový. Tam máš 40 základných slov a tak keď pochopíš, tak pochopíš vlastne tak vývoj človeka ako osobnosť človeka, ako zákonitosti spoločnosti, tak. ako zákonitosti vývoja dejín. Úplne zákonitosti. To to, to, to, toto je to dôležité. Prepad, že som ti skočil hey, do toho. Pohode, ale pohode. Toto je to dôležité súvedomiť, že vývoj človeka, vývoj spoločnosti a dejiny ako také sú sú akoby návzajom prepojené veci, ktoré fungujú na rovnakých princípoch. Ano, áno, toto, v, tomto, v, tomto, v tomto sa úplne zhodujete Ty, ja neviem, s Emilom Pálešom. Každým na to pozeráte z iného uhla pohľadu, ale toto isté hovoríte. Hej, že, že osobný rozvoj človeka, vývoj človeka ako jedinca, vývoj spoločnosti, dejiny to je ten istý princíp. A iný, inými slovami, a už ste nechám hovoriť, že keď pochopíte zákonitosti vývoja človeka, pochopíte zákonitosti vývoja spoločnosti a pochopíte zákonitosti vývoja alebo, alebo behu dejín. a naučíte sa akoby predvídať veci, lebo, lebo tak ako to chápene na osobné úrovni u človeka, ak sa to prejavuje presne tak aj v spoločnosti a v dejinách, tak potom viete akoby predvídať, čo sa udeje. O tomto hovoríte vlastne všetci to isté, preto som strašne rád, že si tu dnes. A, a teraz len, že toto mi ešte, predsa len ťa zase trošku vrátim, že, že vravíš, že my sa nachádzame v tom vzdušnom teraz. Alebo nachádzali sme sa, a už, už to neplatí. Sme na hranici. Tak, tak sme teraz na hranici. Čiže či vlastne ten vzdušný sa končí. Že Áno. Živel. A ten, čo, čo to znamenalo, že sme boli vzdušní doteraz? Čo, to, čo, čo nám to prinášalo v praxi tejto spoločnosti? Aj, ten vzdušný ja, živel. Si dáme dole to, pán, keby som cítil lepšie zem. Výzuj sa knúť, Ale v že Uh, že z, uh, teda vlastne, uh, vývoj človeka je závitnicový aj vývoj spoločnosti. Uh, človeka do, až do stavu duchovného naplnenia, čo je cieľ pre niektorých životný, hej? stav duchovného naplnenia, stav, v ktorom je všetko v poriadku. Keď už vidíš veci, chápeš veci a žiješ život svoje. Hej, nie si následok okoluj, ok, okolitých tých javov, ale vlastne ty si dá sa povedať, že v kruh. Uh -huh. Hej. To spoločnosť ale nedosahuje takto, Dosahuje to len dočasne a to z toho dôvodu, že spoločnosť neumiera, pokiaľ je všetko v poriadku, ale žije ďalej a teda je predurčená na neustály vývoj, pokiaľ žije, pokiaľ sa vyvíja. Pokiaľ sa nestane niečo veľmi zlé, hej? Na čom by sa asi všetci v tej spoločnosti sodli, okrem tých, ktorí to vidia ako zákonité. Takže uh, je uh, teda určitý chod počas vývoja, a ten chod sa prejavuje e, kruživým, ale v skutočnosti závitnicovým, teda špirálovým, po latinsky, spôsobom. A to síce majú už, dajme tomu aj materialisti to vnímali tak, ale v zásade my už sme aj pri inom chapaní tej, týchto vecí, že vidíme, že to ide v živloch a že je to neodvratné, na rozdiel od tých, ktorí lipnú na jednej predstave. Mm -hmm. To sú tí utkvelí, alebo teraz sú úplne vykolejení ľudia vzduchu. Lebo ich, ich svet sa vlastne v podstate končí. končí, hej, mm -hmm. ako taký, ako ho poznajú. No, no, dober, aký svet sa končí? Končí sa ten svet, že vlastne sú nejaké um, uh, sú, sú nejaké, dá sa povedať, spôsoby, uh, da, da sa povedať, aj o spoločnosti, aj cez médiá, aj, aj cez, dajme tomu, to, čo nazývate tretí sektor, hej, aj ďalšie veci, keď oni tu 25 rokov v podstate te, tento vzduch M, pôsobili, dá sa povedať, neuhraničené, ako mm -hmm. to je ten správny výraz pre vzduch mm -hmm. a celozemský, hej? Oni to vnímali ako svet, ale to je <laughs> zem je aký malé, aká malá čas sveta, rozumieš? Takže vlastne um, a ešte k tomu to je náš myšlenkový svet, myslieť je to, čo, čo, čo chceš kým vedieť je to, čo vidíš a myšlenkový svet a netýka sa vôbec, neviem, rostučov a iných kultúr, ktoré sú na Zemi súčasne. Takže to je len zlomok zlomku sveta, mm -hmm. ale pre tých ľudí to je celý svet, lebo oni sú po prvé, hej, v tej vládnucej civilizácii západného typu, sú najvyššie tej výhodnej farbe kože, v podstate či si to uznáme, že dobre je alebo zle je, ale je to tak. E na tom mieste sú, dá sa povedať, už vrchol toho je len, že sú v tom výhodnom samcom samec postavení, ktoré, ktoré ľahšie, prirodzenejšie pôsobí navonok, na rozdiel od ženy, ktorá sa potrebuje chrániť a nemôže vystupovať tak bojovnicky, aby... A, a, a posledne z tohto hľadiska prírodného aj nezmysel žiadať jednak jednej zastúpenie niekde v parlamente, lebo parlament je bojisko. A takže vlastne tam idú len niektoré typy žien, nemôžeme očakávať, že všetky. Uh -huh. Vez, dokonca aj niektorý typy mužov. Skutočne tým, ktorým nevadí, keď... A tak, a tak ďalej, keď do nich a tak ďalej, hej. Uh -huh. Je to určitý typ povahoví, ktorý je na to vhodný, ale títo vlastne, dá sa povedať, ľudia istým spôsobom pôsobili a teraz začali pôsobiť sily, o ktorých som hovoril, sily vlastne stálosti viacej v tej ľudskej spoločnosti, a má to viacero dôvodov. Okrem kruživého vývoja, to má aj dôvod, že spotrebná spoločnosť je postavená na tom, že my v podstate trovíme živočichov, ktorí tu žili v nejakých v horách alebo ešte v starších horách. A... Čiže si ty, keď hovoríš, že to má svoj dôvod, že to má svoj dôvod, prečo to končí. Toto hovoríš. To zvdušné obdobie končí, ja poviem to. Úplne vásicky, prečo to končí, A úplne teraz. fyzicky, hejte, no. vlastne, že vlastne, že lietame benzínom a benzín je pretavené tela iných bytostí. To je živa, ktorá je vyčerpateľná, ideme na slnečnú živu, hej? Zatiaľ. Hmm. Zatiaľ tá slnečná... Trošku slnešná... ideme, ale malo. takto, ale vyrobili sme to zase, zase tou ropou, tu slnečnú chytač slnka, hej? takže nevieme zatiaľ hmm. celkom, um, celkom inak príliš žiť. A jeden z dôvodov, prečo to nastáva, sú dôvody telesné, hmotné, úplne hmotné, že ropné zásoby už... Už sú za pôl časom v podstate. No, sme za tým ropným zlomomom istotou. To už je ten, ten, ten čas, keď si tu ľudia začínajú uvedomovať, lebo tá časť bol čoraz e, horšia, už nestačí navrtať ropnú studňu kedy si hej, už sa to, to komplikovane. Je to drahšie samozrejme a nebude sa tak ľahko lietať. napríklad Možno, že hej. Mm. pochopiteľné by to bolo. Zatiaľ to ešte ide. Ale vieme, že skôr či neskôr už to tak nepojde. Takže viacero dôvodov, mm. prečo sa tá hybnosť, ten vietor, ktorý sme získali aj telesne z, z niečoho, prečo sa vlastne ten vietor už končí. A e, keď sme pomenúvali veci, tak tie konzervatívne síly, to sú ten zem, hej? Uh -huh. bez ohľadu, alebo z ohľadu na to, či sú miestné ako lokálne, alebo národné ako náciho, alebo rodinné, hej? Alebo akokoľvek stávané na, té, na tej, tej sile, ktorá ide vlastne znútra, ale nie je úplne z... bez hraníc, teda vlastne sú určite zo skupenia ľudí. Človek je tvor spoločenský, a ako taký nemôže byť úplný atomizovaný na vzduchej, rozdeliteľný na jednotlivé bunky? Lebo spoločnosť sa správa, ako by To je asi to podobné, čo si našiel aj v Emilovi. Rozdiel je tam ten, že pokiaľ viem teda, tak Emil má určité matematické čísla a, a, a, a dajme On tomu prostorčne, to alebo videli, nejaké. Neano, ako kým, sa, kým ako ja sa to... duchové času striedajú v malých Jasne. a veľkých cykloch. On to má presne vyrátane. Kýmži Arislav to tak nevnímal, lebo mhm. vníma to tak, že že spoločnosti a aj kultúra je spoločnosť, nielen národ takže tie kultúry teda vlastne mh, tie zoskupenia aj tie, mh, mh, ťažko to aj povedať nejak ešte inak basnicky tak oni, mh, alebo my v podstate sme v určitých krúhoch, napríklad slovenská spoločnosť už je taká kultúra ale do nej náražajú vonkajšie štvorživlové svárky, hej? Ktoré majú svoje, dajú sa povedať, sú väčšie, hej? Také typické väčšie sú nemecká a sovetská, hej, Bývala, ktoré do nás náražala alebo dajme tomu rúská. A my sme vlastne niečo ako vír menší, ktoré, ktorý jestvuje, pokiaľ do neho nenarazí, ten vír vonkajší. Takže máme, uh, dajme tomu, hej, aby som dokončil aspoň niečo, yeah. tak vlastne uh, tiež tie živili, že je teda konzervatívna národná, tak ďalej to sú zemské sily, mm -hmm. sú potom vodné sily, to sú tie, ktoré chcú a to sú tie všetaké vlastne spoločenské tie odvody, tie vlastne lávicové spôsoby, hej, tu mm -hmm. tú vodu. Potom je vzduch, to je tá sloboda, liberalizmus, všetko možné a to, tam je až, až bezbrehá, až bezhraničná, to je vlastne... Uh, to je v podstate vzduch, to je libertate, hej, liberalizmus, sloboda a, a potom je oheň a to je pravicový spôsob, teda kto má vlastne drevo, ten sa hrieje a kto nemá drevo, nech si zbiera, alebo ho, ne, ho nepustíme, <laughs> zarobil si si, nezarobil, máš, nemáš, hej. to je oheň, uh -huh. to je pravicový. Každý z tých živlov, a teraz pozor, to je novinka pre uh, živlo vzduchu, ktorý doteraz sa vnímal ako naj, najsilnejší, každý z tých živlov v krajnosti je zlý, uh -huh. Lebo vlastne keď si predstaviš ich na, na ploche, tak je to štyri živli, to je krása. Ale tá plocha je gula. Takže dole, dole dnu je to temné. Takže každý z tých spôsobov aj, aj liberalizmus je schopný stavať koncentračné tábory. Aj zemské zriadenie, teda fašizmus, nazizmus, aj, aj ľavicovi, teda gulagy, dajme tomu, aj pravicový, teda zober si juhoamerické. Zriadenia, operácia, kondor, americká, hej 60 roky, vlastne uh, 100 tisíce stratených, umúčených ľudí, a to bol pravicový režim, to nebol lávicový. Takže He. ten extrémizmus môže mať akýkoľvek vzduch, a ten liberalizmus si povie niekto, že, že kedy, kedy postoval? No vtedy, keď prišli Ameriká, uh, uh, uh, Angličania vlastne do Ameriky, teda vlastne Európania. A v postate vybojovali si liberálnu spoločnosť v boji proti e, anglické monarchii britskej, hej. Ale prvá vec, čo spravili, tak porušili dohody, ktoré mali Briti s Indianmi a zobrali ich územia a postal, posla, pozvali ich do koncentračných táborov, do rezervácií S puškami ich tam vlastne hnali. Takže, takže ona tá, tá, tá vzdušná spoločnosť, tá veľká sloboda Uh -huh. narazila a zrazu sa stala nebezpečnou. Aj to bol extrémizmus v podstate. Aj liberalizmus môže mať extrémizmus. A teoretici liberalizmu, prečo na to, že najlepšie v súčasnej dobe by bolo pre liberalizmus, keby sa objavili nejaké nové planéty, ktoré sa dajú osíliť. Hm. Lebo tie, tie hranice hm. každého živli, živlu sú aj na Zemi. Zem, jednoducho, Zem má svoj poriadok. Uh -huh. Hej, to, to si musíme zvyknúť, že žia, žiadna teória, každú teóriu spoznaš vtedy, keď ju uplatníš do krajnosti. Pokojne uh -huh. môže niekto moju teóriu štyroch živlov uplatniť do krajnosti a zistiť, že žiadna krajnosť tu nie je, pretože Hej. v konečnom dôsledku je to vyrovnanosť. Áno, čiže, čiže zase raz to Pálešovské ste sa teraz hodli, že vtedy je to v poriadku, keď je to akoby všetky tieto veci, keď sú v rovnováhe. Keď sa nejde k žiadnej, k žiadnej krajnosti, že ty vlastne teraz hovoríš, že oheň ten živel môže byť rovnako tak zlý ako vzduch, rovnako tak zlý ako voda, rovnako tak zlý ako, ako zem. Poštiaľ sa dôjde k ukrajnosti. Čiže riešenie je vlastne vyváženosť toho ano. celého. No a my sme sa teraz v tom e, podľa tejto teórie v tom, v tom teraz končiacom sa vzdušnom živle dostali do krajnosti? Ten živel je vlastne e, vzdušný. No. Prišiel do krajnosti tým, že dá sa povedať, že potlačil určité zákonité prírod, prírodné vlastne javy, ktoré sú a v postate uplatnil svoju teóriu multikulturalizmu um, v takej miere, v akej je neuskutočniteľný. Lebo, o, lebo nefunguje už raz. Vieš, akože o, multikultura mm -hmm. funguje, pokiaľ sú tu všetky ostatné živlí. Mm -hmm. Dá sa povedať, že liberáli fungujú vďaka konzervatívcom. Hej. A opačne, hej. O, v zásade, lebo ty, tie konzervatívci predsa len sú viacerí, no, keby bol jeden diktátor takých všetkých zadobasí. Takže vlastne um, navzájom sa tie živly, kým v spoločnosti, a v parlamente si všimne, že boj, to, to vidí, že bojujú, mm -hmm. tak v skutočnosti tie živly spoločnosti spolupracujú. Ale žiaľ, akože politici to uh, celkom nepochopili a uh, nie je až také podstatné ich zameranie ako ich spôsob práce. To znamená, že aké vyvolávajú napríklad city u ľudí. Nie je dôležité, koľko ľudí si prečíta článok, ale čo ten článok s nimi urobí. Hej, to je, to je ešte dôležité. Že... Samozrejme, sledovanosť je dôležitá, lebo na čo by si to robil, keď sa nikto nesleduje. Ale v podstate je dôležité, čo zvestuješ. A, a vlastne v konečnom dôsledku, žiadna strana nie je náša, pretože tá spoločnosť potrebuje štyri zá základné, dá sa povedať povedané živly, a na tom je to založené, že pokiaľ oni sa vyrovnávajú, tak tá spolosnosť ide v, pomerne v dobrom. Aj to znamená, že sa nezatvára politiku, do basí, ľudia nie sú mučení a zabíjaní. Skladka, to sú nejaké základné veci, ktoré sú, my sme si ich prestali vlastne vážiť, ale, ale to sú dobré veci inak. A zvlášť pri zmene živlov je to veľké umenie, aby sa toto nedialo, aby sa zlé veci nediali, pretože tie živly, jak sa vyhrotia. A teraz, by sme mohli diagnostikovať vlastne príznaky, že, že, že ja by som povedal, že, že, že teraz napätie vzrastá ako pred nejakým nejakou burkou. Uh -huh. A vlastne s, s, s, s, prejavuje sa to tým, že zanikla vlastne v médiách v podstate neutrálna zóna zaradejujú ťa buď uh, v zásade na tú stranu, daj mi hej, tomu mejstrivu, alebo, alebo si konšpirátor a toto... To, už jedine si s nami alebo proti nám, už nič že ne neexistuje. Preboha, keby som mal deliť uh, media na také, tak sú všetky ako krajiny, lebo však kto všetko, ja neviem, v štátnom rozlase alebo televízii vystupoval, hej, tak už by som tam nikdy nešiel, rozumieš? Mm. V podstate treba... Uh, Uh, uh, unahalené zo obecnenie je základná chyba. Ináč, na pôde filozofie vyvinuli vlastne takých asi 10 základných chyb v logickom myslení, ktoré väčšinou politika používa ako z obľubou tej chyby. A tam sa to dá celkom ľahko uh, uh, rozoznať... Uh, Napríklad už, už, už, už vlastne to delenie, že hnedý, červený, vieš, farieb podľa politiky je nezdravé. Uh -huh. Ja milujem hnedú farbu, mám, milujem žltú, zelenú, modrú, všetky farby, lebo všetky sú v tom v, uh, uh, uh, uh, uh, uh, v podstate videnom uh, svetle, uh -huh. zákonite lomené, hej, že vznikajú tie farby, hej. A keby som mal odpor voči nejakej farbe, tak by som sa videl z prírody. Uh, v zásade, neviem, či som zrozumiteľný, no, ale, ale ten živel zeme, tak 20 hej. rokov tu hovorím, že sú nejaké veci, ktoré sú overené a mnohí ma považujú za Slovaná a nedivížim, že mi pripisujú nejakú, nejakú milú lásku k cárovi, alebo čo. A to je, a, a, a niektorí sú doslova prekvapení, keď vyťahujem vlastne, dá sa povedať, teóriu v podstate správy spoločnosti, ktorá sa nezvola demokracia, hej? ktorá je osvečená v kultúre predkov. A toto je pred, predmonarchistická, takže to je už aký konzervativizmus, čerpáš ešte z predmonarchie. rozumieš? Ale <laughs> no, hovorím že, že človek, ktorý vlastne je vo vzdušnej spoločnosti, sa javí ako zemský. Mm -hmm. Ale pozor, lebo teraz prichádza vlastne zemská spoločnosť a ja sa budem javiť tým ľuďom ako vzdušný. Ako vzdušný? Zdravotne, že ty si taký a lietač, a to teraz zbraviám o tebe, že si konzervatívec. Tak Rozumiem, že za svetupachou sa úplne asi zo mňa nebude, ale ale vlastne, keď hovoríš o slobode, o samozpráve a tak ďalej, tak to mm. sú aj, aj tie ohnivé vlastne vlastnosti. A, ale v správnej miere by som povedal. No, máme hodinku za sebou, zahráme si pesničku, ale ešte predtým, keď už teraz som sa pustil do takého toho porovnávania, pri tebe sa tomu nemôžem veľmi ubrániť, lebo lebo vravím, opakujem, ja som tu za tie 4 roky už počul veľa názorov a jednoducho vy sa točíte mnohí okolo presne toho istého, pomenúvate to inými slovami. Ja netvrdím, že je to jednoduché na pochopenie. Musíte sa, vážení poslucháči, snažiť nič iné vám neviem v tejto chvíli odporučiť. Trošku vám pomôžem vlastne to povedať, to čo hovorí teraz Žiarislav, inými slovami, trošku odbornejšími, ktoré použil vo svojom článku Emil Pálež, ktorý hovoril o rovných koreňoch demokracie a striedaní politických ústav, kde píše Platón, Aristoteles, Polybios či Ibn Chaldún rozprávajú o akomsi zákonitom striedaní ústav. U, pod ústavami si predstavte uh, striedanie demokracie aristokracie a takýchto vecí. Čiže, čiže opakujem Platon, Aristoteles, polibios Chibn, Chaldun rozprávajú o akomsi zákonitom striedaní ústav spätých s duševnými princípmi. Všetko plinie a ústavy sa rúcajú v priebehu jednej či niekoľkých málo generácií. Synovia kráľov vyrastajú v lenivosti a pôžitkoch, strácajú cnosť a charizmu, čím sa kráľovstvo mení na tyraniu. Utláčaní, vznešení ľudia zvrhnú raná a vytvoria aristokraciu. Tá sa zmení už len na oligarchiu, keď menšina vládne iba z titulu svojho bohatstva či zdedených práv. Ľud ich zvrhne a nastolí demokraciu. Po demokracii vždy nasleduje, a pozor, my sme teraz v tomto období, teraz počúvajte dobre, lebo ešte máme demokraciu a teraz, čo, čo, vyskúmali, čo vyskúmali Platon, Aristoteles, Polybios alebo Chaldún. Po demokracii vždy nasleduje chaos, ochlokracia, čiže vláda davu. A po nej zákonite musí prísť monarchia, pretože je nevyhnutné obnoviť princíp poriadku. Čiže vlastne inými slovami, ty hovoríš toto isté. Po, po niečom vzdušnom, čo je akoby také bezporiadkové, musí prísť niečo zemné, ja to aspoň tak chápem, čo má ten akoby poriadok obnoviť Hej, Takto hej. som si to nejako preložil do pre mňa zrozumiteľnej. To keď použíš tie grecké a rímske slova, tak áno, tak je to také, že ľudia to poznajú. Chápem to, čo hovoríš. Zas, ja používam asi ten výraz, to výrazový, výrazový korene slovie slovanské, tým pádom je všetko pre mňa teda, pre tých, pracujú s týmto slovníkom ľahšie pochopiteľné, ale rozumiem, čo hovoríš. je <líži> jako... zase toto, no. Ináč, ja som to skúmal, to, ja, mnohí citujú na Aristotela, mám doma od svojich 17 rokov vlastne, um, ešte za socializmu vznikli aj, Plat aj Platon, aj platom vyšiel, aj Aristoteles. Sú tam niektoré veci, <líži> určite, že zákonite teda, no. ale vlastne toto, no, že, že v zásade rozdiel je ten, že že teraz, že, že, že nepoužívam tie absolútne časové, dá sa povedať, ešte raz poviem, že absolútne časové uh, uh, dané letopočty, uh -huh. pretože uh, vnímam to tak, že tá spoločnosť má svoj kruh a pokiaľ, ten plyn je, pokiaľ do nej nenarazí vonkajší kruh. Hej, Sú aj hej, malé hej. kruhy, napríklad Švajčiarsko. Uh -huh. A to nie je silné tým, že je bohaté. Ale je bohaté, pretože je duchovne silné od svojho založenia. Uh -huh. Pretože, e, nehovoríš, Slovakov je málo, lebo je 5,5 čo chcete byť neutrálni. Pre Boha si, je 300 a stoja tam, rozumieš? Uh -huh. Stoja tam a e, vlastne a, ne, a, a haja svoje zaujmy a možno ich 2000 sa ale vlastne prišli tam 300, hej? Uh -huh. A nie je ich málo, to znamená, ty, tie jednokoľko ťa je, ty sám si polovica sveta, lebo vnímaš vlastne svet cez seba, hej? Uh -huh. a každý spojený vonku je už tvoj priateľ takže už, už si prehlasoval ostatných lebo si ty a on, hej, žiješ svoj vnútorný život v podstate a v konečnom dosledku, kde je z tohto tak aj menšia sila je schopná si hajiť svoje záujmy, toto práve hovorím lebo zdá sa, že, že tá väčšia sila už dospela, napríklad západná sila dospela do takého uh, stavu že, že, že uh, ako keby tým že vyhrala nad socializmom v podstate boj uh -huh. uh, že mali o, niečo lepšie magnetofóny uh -huh. A, a ani nie kozmické lode, ale skutočne, že tú spotrebnú techniku pre, pre tú masu, mm -hmm. tak tým, že to bola o trošku lepšie, tak v podstate dostala ľudí aj, aj, aj, aj tým, že mala zriadenie e, voľnejšie, samozrejme, a mala vlastne vypracovaný spôsob ako kultúry, ktorá sa šírila dajme tomu hudobným spôsobom angličtina sa šírila viac ako koloniálne, ako klasickým koloniálnym spôsobom, a vyhrala ten boj západná kultúra. Po tom víťazstve sa uspokojila a nadobudla uh -huh. presvedčenie, že je najlepšie na svete a zabudla na to, uh -huh. že sú nejaké prírodné zákony a v zásade spravila si teraz vlastne galibu. A teraz táto galiba je nevratná v podstate, čo sa stalo na západe. Uh -huh. To nemusím ani menovať, vieme, o čo ide. Hej. Hey. A teraz pod uh, následkom tejto galiby tam vlastne vzniká vzniká vnútorný rozvrat týchto spoločností, ktoré sme vnímali tisíc rokov uh -huh. ako stále. Mali sice revolúcie, ale stále to boli Francúzi, stále to boli Briti, hey. Hey. stále to boli tí istí anglo ktorí tam prišli vlastne normálni a Vikingovia a ešte k tomu, pôvodní Kelti tam boli. A tá teda spoločnosť si vytvorila svoj vlastne miešanecký jazyk, uh -huh. ale stále to bolo zase určitý druh kultúry. A, ta, Čiže ta, to bolo v tých a toto je tak, že ta, ten liberalizmus, on funguje, on uh -huh. pôsobí. Aj multikultúra môže byť ale do určitej miery, pokiaľ je tam dostatočne zemský, zemská poistka. Pokiaľ tá spoločnosť sa nenechá vykyvať a pracuje, pracuje s tými kultúrami tak, že sama je nevykyvateľná, ale po určitej, pri, určitej poruš, pri určitom porušaní miery uh -huh. táto spoločnosť Uh, uh, môže utrpieť vlastne prakticky v podstate rozklad tým, že naj na na naj uh, najjednoduchšia zbraň vo vesmíre nie sú lejzrove pušky, hej, ani dela lejzrove najjednoduchšia zbraň je kladivo akýkoľvek predmet, ktorý sa dotkne družice a buchne do nej tak vyradi z činnosti, hej, mm. kladivo a takisto je to v tých západných spoločnostiach oni sú úžasne uh, keď poznáš tú kultúru vlastne sleduješ, že ak sa vyvíjala zdajú sa tebe až dokonalé, hej Skutočne aj malý národ, ako boli Holandiania, aj taký malý národ v podstate mal svoje kolonie. Portugálci tiež mali, mm. hej, Španieli sú veľkí už, Francúzi, Angličania, to bolo všetko kolonializmus. Hej. A v podstate e, zdajú sa ti najlepší na svete, lebo skutočne, že kolonizovali aj Čínu, aj Indiu, jediné kultúry, kde vlastne neprenikol monoteizmus e, v tej miere, že nerozvrátil vlastne ten panteistický nejaký základ. Hej. Mm. A aj toto oni okupovali. Zdali sa byť vlastne najlepší. Teraz, teraz vlastne. A teraz v postate sprecenili svoje schopnosti. Uh -huh. Takže vlastne my, ako oni precenili svoje schopnosti a, a, a v postate teraz sa to... Už, už sa to tak hýbe, že, že, že sa to nedá zastaviť, kam sa to hýbe, Bude to mať iné chody, ako to malo doteraz. Ale my tie chody nemáme, čo má Západ. A, a my máme zdanývo horšiu polohu, lebo sme vyšli zo socializmu. Hej? A vlastne prakticky sme prehrali studenú vojnu. Hej? Uh -huh. Ale v zásade... Ale v zásade napriek tomu je táto poloha, v ktorej my sme, a sa to týka aj príbuzných štátov, ako je Česko, Polsko, Maďarsko a ďalšie. Nemôže to byť na etnickom základe, lebo však uh -huh. nesú príliš Slovania, A keď niekto povie, že geneticky dajme tomu aj sú premiešaní, tak dávno, tak to potom sú všetci premešaní. A, a v zásade, ale v zásade my teraz uh, máme uh, po tejto zmene, čo teraz nastáva, možnosť e, pomerne dobre si zariadiť svoje do, e, štátne domácnosti, nazvem to, ale pokiaľ zbadáme, že kam ide tento náš pozemský ľudský vesmír. Mm -hmm. No počkaj, nič nevral, toto je zaujímavé, že si teraz povedal, lebo zase v tomto názore nie si sám. Zase sú to mnohí presne ľudia, ktorí vystúpujú v tomto rádiu, ktorí hovoria o tom, že akoby prichádza doba, Poviem to teraz tak zjednodušenie, zjednodušenie, že tá slovanská kultúra by teraz mala vydať plody. A, tak o tomto sa môžeme porozprávať. A dáme si pesničku, lebo musíme to trošku preušiť, lebo dlho sa už rozlišujeme. Tak dáme z toho CDčka, dobre? Odklúdne, to čo tu dáme? Sedmičku, čo to je? Šípová. Čipová ružička. Tu si dneska he, žiadala. To sa, hodí? to sa hodí, nie? Vieš čo, áno, je to o, o bytosti, v podstate vidno, že o žienke, ktorá žije veľmi skromné a, a, a vlastne v podstate tým spôsobom, ktorý bude nevyhnutný v podstate pre mnohých. To ona ja. a... ja, Takže... zaspieva o takom tom zemnom spôsobe života, hej? že to už nie je ten vzdušný, že to bude vlastne pesnička o tom, kam smerujeme spôsobom života. Tak? A, a, asi, asi sa to bude mnohých týkať. No, no dobre, tak si to poďme vypočuť. v poli sama v poli sama Nikto ju nepoznal, len to rosa z rána. Nikto ju nepoznal, len to rosa z rána. Prespávala v snehu. Tešila sa z leta, prespávala v snehu, tešila sa z leta, len ju netešila zlost a ostrá veta, len ju netešila zlost a ostrá veta. Me si poteva na luce si speva na Tak, vážení poslucháči, počúvate reláciu v prvej rínii dnes po dlhšej prestávke s Žiarislavom. Bavíme sa v podstate o, o niečom, čo v tomto rádiu zazneval v poslednej dobe veľmi často. To je akoby taká zmena spoločenská, ktorá jednoducho je evidentná. Cítiť ju, mnohí sa nad tým zamýšľajú vlastne, do, aký, do aké doby smerujeme, prečo zrazu tá, tá dôvera ľudí klesá, prečo sa zrazu dejú tie veci, ktoré doteraz sme vôbec nepoznali. No proste je, je ke, keď naozaj ste iba trošku tak nejak sčítaní a sledujete veci okolo seba a dianie okolo seba, tak vidíte, že sa proste veci menia. Niekto to hovorí tak odborne, že sa mení tá spoločenská paradigma, že sa proste jeden svet starý končí a ideme do nejakého nového. Ale to sú vždy také tie politicko-spoločenské rôzne diskurzy a my sme sa dnes rozhodli, že sa na túto vec pozrieme z takého iného uhla pohľadu, možno z takého pre niekoho jednoduchšieho, možno pre niekoho zložitejšieho, z uhla pohľadu prírodného duchovna, ktoré dnes tu prezentuje Žiarislavu. Ak máte otázku, vidím, že už nejaké maily prišli, samozrejme budeme si ich čítať. Ak máte otázku alebo názor, studiozavinačslobodný vysielač.sk je mailová adresa, kde nám môžete písať telefónne číslo 048-381-0101 alebo nám môžete písať aj do štúdia, keď stlačíte takúto zelenú že otázka do štúdia napíšete svoju otázku alebo nejaký názor. No, žiarislav, takže ešte, ešte ešte trošku sa s tebou porozprávam a potom pôjdeme na maily. Čiže doteraz sme tu mali ten vzdušný živel a ten proste vravíš pred rokom zhruba sa skončil a teraz prichádza iná doba. Ja som kde si čítal tvoj rozhovor, myslím, že to bola rodná cesta práve, kde ale hovoríš, že ideme do živla ohňa ešte, že nie je že zem a toto ale že ešte oheň bude medzi tým Dobre som to nejako tak pochopil? Áno, oheň zvykne vlastne vrcholiť toto, to vrcholenie ohňa nenastalo zatiaľ No čo to znamená? Teraz mi to prelož do, do, do, do, do nejakej takej pochopiteľnej reči, čo hovoríš. No, že ideme do, do, do Takto sú čo? rôzne spôsoby, ako tie živily vlastne prejdú. Ja by som rád podotkol jednu vec, že, kluvne, kluvne že, že, že ja nehovorím tými slovami ako väčšina ľudí, ale má to určitý presný dôvod, že tie slova prestratili svoj význam. Napríklad slovo fašizmus už nevieš, čo znamená, lebo keď no. niekto niekoho nemá rád, tak mu povie, že je fašista. A potom fašisti nepovedia, že sú 6, lebo je to ešte aj trestné. Takže ty potom ten výraz vlastne nemôžeš použiť v tom, v tom čo znamená. A nepochybujem o tom, že aj demokracia už je niečo podobné, mm. že, uh, že, že už nevieš, čo to celkom znamená, pretože vlastne socialistická demokracia, je, aká, liberálna demokracia, ohňová, vzdušná, aj vodná demokracia, aj zemská môže byť. A, a v podstate ja viem, poviem príklad, že zemská je dokonca aj keď príjmaš hostí ale napríklad povedz, že, že Slovania keď mali vlastne napríklad príjmanie hostí tak oni im dali možnosť stať sa členom ich kultúry, tam nebola možnosť že si vytvorá enklavu v tej dedine a oni sa stali doslova bratmi, pobratimstvo, popísam to v knihe Návrh Slovenov, v duchu a slove, že doslova, že sa zaručil jeden Sloven za toho cudzínca, a robil obrat so šnúrov, čím sa spolil s matkom zemou, akože bo stal sa jeho pobratimom, hej, u južných slovanov to slovo ešte dodnes je. Takže vlastne, že, že môže byť aj uh, z iného národa, dokonca inej pleti, a stane sa tvojim bratom, hej, ale je to, je to príjmanie tých hostí na základe určitých javov, aby tú spoločnosť nezbortili takže vlastne môže byť rôzne spôsoby demokracie, sú veľa možností a ďalší dôvod, prečo nepoužívam o tie obľúbené vlastne latinské slova ktoré ľudia používajú je aj ten že, že, že, že, že zavádzajú v podstate. lebo napríklad demokracia nemá nič spoločné ja neviem, s vojenským paktom hej. vojenský pakt je vojenský pakt a na čo slúži, tak, tak vlastne na to slúži ale neznamená, že keď ho nechceš tak si, tak si proti demokracii hej. Uh -huh. takže vznikajú potom klamlivé uh, uh, na, následky toho, že tie slova sa používajú zle. Ani Európska únia napríklad nie je niečo, čo je nutne spojené s najlepšou demokraciou. Teraz, dajme, tomu je, ale vlastne samotné samospráva, samotná, dá sa povedať, voliteľná samospráva z dola, to, to nie je viazané. Napríklad Švajčeri majú dokonca lepšiu, sa nazdávam, demokraciu, že tam je aj spôsob zastupiteľský, aj spôsob priamy. Čo ako je v zásade niečo, čo zase pôjdeme nutne k tomu a chceme vlastne prežiť lepšom, že musí, musia ísť zákonite viac prvkov priamej. Lebo keď nepôjde viac prvkov priamej vlastne, uh, voľby ľudí, mm -hmm. tak jednoducho ľudia o to zbortia. To hovorím teraz, že, že oni to zbortia pokiaľ by to ostalo také, ako to je. To znamená, že, že my, my sa môžeme vybrať, buď príde zem, alebo príde zem. Ale otázka je, aká to A bude zem. To. Preto tu snažím sa zušľachtovať prácu so zemou. Ty nie, nie, nie si zem tým, že si fašista. Ty si zem tým, že, že máš riad hriadky. Že si uvedomuješ, že tá stráva niekde je vypestovaná. Každý vlastne nemo, ne, prečo veď, polovica potravín v tej slávnej západnej kultúre skončí v koši? Toto je hriech, ktorý raz bude v učebniciach, čo sa tu teraz deje. Toto celé, jak fungujú tie supermarkety, jak tu zdierajú vlastne ľudí, jak vlastne ničia od rody sveta, ktoré sa vyvíjali 10 tisíc rokov, lebo niekto na tom zarobí. Ja sa nepochybujem o tom, že aj mesiac by už dávno vyťažili, keby bol vlastný dovoz. Aby nerozmýšľali o tom, že to naroší zemskú oza, alebo čo. Takže vlastne je tu bezhraničné uctievanie, v podstate peňazí a slobody, ktoré nemá veľa spoločného s prírodou a keď sa to dostane na hranice prírody, príroda sa ľahko poradí, ľahko sa obnoví, ale my by sme to už neboli. Pozor. Takže vlastne, takže vlastne uh, uh, my sa klameme, keď používame tieto uh, nazvy aj dokonca politických strán. Takže, všimni si, do parlamentu v minulom roku prešli štyri strany, ktoré sa definujú sami seba ako pomerne národné v podstate. No. To už je dôsledok toho, že ľudia chcú zem. Len oni nevedia, akú zemlodbu. Teraz sa tá zem nepestovala, sa pestovalo. A tak vyvezieme deti do západu. Hej? Vyvezieme toto, toto Tak to dobre, máš, máš, máš tri deti a, a podarilo sa ti ich všetky tri vyviezť a si tu sama. Hej? A teraz sa máme tešiť? Rozumieš? My sme si nebudovali zem. My sme si nebudovali to, aby tu mali tí ľudia možnosti, ale sme ich vyvezli študovať do cudzích krajín a polovica z nich tam ostala a už sa nevie vrátiť v podstate. Ne, nevytvorili sme im podmienky tu, nepestovali sme si svoju zemi, ak napríklad. Mhm. Takže vlastne t, t, zem príde. Ale otázka je, aká tá zem bude. Či bude ušlachtila, alebo nie. A budú aj voda, aj oheň, aj vzduch. Aj, aj sa dá normálne, že, že sa, dá sa uh, voľný trh, ale ako prvok udržať nie ako kult. Pozor, to sú dve veci. Voľný trh je na to, aby slúžil, slúžil ľuďom, aby si mali čo kúpiť. Ale nemá sa uctievať voľný trh. Jak môžeš prežiť na zemi, keď budeš úctievať voľný trh, tak už si vyťažil, čo sa dalo, porobil si vojny, ktoré sú zbytočné. Nech nikto nehovorí, že, že je nutné, aby Slovaci si platili vlastne ochránku od štátov, ktoré robia nerozumné vojny v podstate. Slo, no. Slo, Slovensko samozrejme, môže byť, byť právne aj, aj sladiska vojenského a môže sa rozhodovať, do čoho ide a do čoho nejde, hej? za určitých okolností, lebo však musíme si zvažiť, že je výhodné, či nie je výhodné. Ale tieto veci sa zač, začínajú teraz meniť. Lebo pozor, lebo keby išla keby demografia, čo už, už na západe takmer politicky nevhodná veda, tak ako ide, tak zákonite na to sa dostane do ruku kultúrnej skupiny, ktorá ne, neustievá vlastne slobodnú voľbu. Takže vlastne na to by sa vlastne v tom prípade napríklad, alebo ja neviem, hoci čo iné, hej, na inej planete, keby tento stav bol, to neberte osobne, kto je tam mm. úradník, ale táto skupina by sa dostala do cudzích rúk v podstate dnešného hľadiska a neplnila by vôbec to, čo si myslíme, že by mala plniť. Takže my musíme nánovo si vlastne uzrejmiť svoje ciele, povedať ich zrozumiteľným jazykom, ak chceme prežiť v tomto období a poviem vám, ak nebude krvné prelevanie, aby nebolo hej. Tak preto to treba spraviť. A my sme práve kultúra, ktorá zvládla prechod živlov. Prechod živlov od zemovody k vetro-ohňu bolo v roku 1989. A, a, a prešlo to bez krvi prelievania. To bolo čo za obdobie? To obdobie bolo, keď vlastne sa ustanovil kult trhu a uh -huh. voľného, voľného prechodu uh -huh. dokonca v podstate v konečnom dosledku aj pôdy, o čo teraz aj trošku ide, aby tá pôda, dá sa povedať, nebola voľný tovar, lebo pôda, ako keď si všimneš vesmír, tak nie je voľná. Pôda je viazaná na určité miesto. To Nemci z Ukrajiny vyvážali vagóny pôdy, ale pôda nie je voľný tovar. Takže vlastne v, tej, v tom období vzduchu sa boli sklony zase vykupčiť štáty, ich pôdu, uh -huh. aby sa dostala do ruk vlastne z bohatlických skupín, ktorá tu pôdu ani neobrába, ani ju nechce obrábať, len nechce chce vlastniť a vydierať ľudí cesto. Takže... Neviem, či som roz, zrozumiteľný. Hej, zrozumiteľný. A preto sa aj diali určité veci, aj určité pnutia, že ľudia chciú, aby, aby aj mohli chodiť do lesa na huby. aby toto... To sa, to sa ľuďom zdá samozrejme. Pozor, sú krajiny, ja som z nich bol, kde to nie je samozrejme. Kde, keď pôjdeš do lesa, napríklad v štátu amerických, a tam tiež je priznačné, že, že, že človek, čo založil ústavu, bol vlastne obchodník s pôdou v podstate ten hrdina, o ktorej sa musíš učiť, keď si v zelenú kartu. Musíš vedieť, ako sa volá, a nepoviem jeho meno. Ale vlastne je to obchodník, ako teraz je tam na čele nejaký obchodník. A v podstate uh, uh, tá, tá, tá pôda vlastne, ak ľudia strátia určitú väzbu z pôdou, a preto boli aj napríklad v jednom takom prechodnom období, keď Štúrovci vlastne robili tie dobrovoľnické výpravy, práve tam bola, nebola Slovenčina až taký poput, ako bolo späto s pôdou ten poput. A toto, čo robím, tak práve že k tomu, aby ľudia si mohli vytvoriť ten, ten vzťah k pôde, lebo keď sa nevytvorí ten vzťah k zemi, teraz ten slušný, úctivý vzťah k zemi, tak to, toto by malo z následky. A potom skočia nám vlastne tie slovníky tých ľudí, ktorí, ktorí vlastne už sa nemôžu dočkať, kedy bude nejaké... Mm -hmm. Už by najradšej zautočili na to rúskoho. A už vidíš, že to hustne, jak vlastne hneď ťa priradia buď na západ alebo na východ. No už len vúďa, alebo jasné, to už nič medzi tým nie je. Hej, ale v podstate my sme medzi tým, my nejavíme črty ani dlhodobo tej západnej kultúry, ale pozor, nejavíme črty ani ruskej kultúry, lebo ruská kultúra má tiež iný štvoroživoľovú svárgu, iný vývoj. Keď si zoberáš, tak vlastne, takto, tieto čtyri živý platia v obmedzenej podobe, to znamená v tom svete, ktorý prežíváš, nemôžeme to uplatniť na slnečnú sústavu, hej, lebo tam by ten živel ohňa bol vlastne vznik vesmíru. Hej. Uh -huh. A to by bolo dosť dlhodobé, to by sme sa divili. Že z toho hľadiska sa zem, dajme, vesmír rozpína, ale keď pozriete, že, že, že keď sa ti rozpína nejaký výbuch hej, na západ na východ, tak tá tlaková vlna sa nakoniec stretne na južnej pologuli, takže z tohto hľadiska možno, že sa vesmír iným spôsobom v ďalšom rozmere spína. Hej. To je, toto neriešme teraz. Lebo to by sme museli počkať takých 30-40 miliárd rokov, aby sme si to overili. A dneska asi nemáme také dlhorácie. Takže, takže v podstate zober si takúto vec. Bolo no. obdobie, dajme tomu, národné povedomie, hej. Uh -huh. Sladiska tohto si tu to zober. Lebo je nejaké národ, niektorí to vidia, že nie je národ, že to si vymyslel 19. storočie. No je dobre, tak boli Slovania, neboli národ, boli Frankovia boli, neboli národ Bavorí, hej. Ale vlastne vnímali sa ako národ, e, tak ako to nazveš vlastne? E, určite nepoužívali slovo etnikum, ktoré bolo rímske, hej. <laughs> takže vlastne e, e, sa používal predtým slovo rod. Že bol rodu slovenského, je to aj v pesničkách máš, alebo rodu neviem, franského, alebo nejakého rodu. Ale ty nemyslíš garantický pôvod, lebo mohol byť franský kúpec a mohol mať mamu Slovánku a oslobovať slovanské kmene vo východnom Nemecku, ktoré tam zaplňali celé Nemecko, takže franská ríša bola vtedy mnohonárodnostná. Hej. To je teraz jedno. V podstate e, e, mal si národné cítenie, akože si mal. Preto vlastne je Slovenská republika, pretože predkovia mali to národné cítenie a v 18. storočí prišli niektorí do živlu vody. Vzhodu v okolnosti to bola farárska doba, keď v mali ty kňazi. A taký holý napríklad by si nepovedal, že katolícky kňaz chodil sa modliť do Dubohaju, ktorom vyhorel v podstate do mlieča a, do mlieča a vlastne trnámi niekde. A zober si takú vec, že... A vychytávali, teda hľadali niečo, čo v tejto dobe monarchie nájde pre ich národ nádej. Oni nemali žiadne historické skoro, mali najmenšie možné historické značného hľadiska dnešného správy a predsa hľadali niečo. A našli to, našli ten panteizmus, našli tie stále dobre bajné romantické časy, a farár vlastne holý kolár a tak ďalej. A začali rozprávať tú, tú, tú šest, šest, šestkorytmovú, tepovú Vlastne veršovou piesňou a začali písať básne a v tých básňoch hľadali ten, ten národný duch. Hej. To bolo tá voda. Potom prišli ďalší a povedali, no je to vzduch, akože dá sa aj inak, ešte nemusíme používať biblickú čechizuálnu západoslovenčinu, ale môžeme používať aj niečo iné, ale no, tak to bylo v to už bol vzduch. A už tam hľadal, ten no, vietor je veľmi rýchly a veľmi vlastne prehľad má dobrý, je bystrý. Nemôžeme povedať, že múdry, ale bystrý. Mm -hmm. Bo múdrosť je aj skonaní, to musí byť spojené so sebou. A to je ta inteligencia, hej? Bystrý. To bol štúr, V podstate. Vzdelanie toto tamto Prišiel na to, áno, naše bajné dávne časy Slovanov, Slovanstvo a svet budúcnosti, mnoho ľudí hovorilo a nešítali to. A až na konci života v podstate v poslednej svojej knižke narazil na bajné duchovno-slovanské a tak ďalej. V dobe, keď už pohánil Janka kráľa a tak ďalej, že, že je príliš uletený a že je príliš radikál, hej, sa mu zdal. Značil vzduch a potom ten vzduch prešiel do ohňa, ktorý smeroval k zmene vlastnických vzťahov. Oheň ešte znamená, môže znamenať za istých okolností zmenu vlastnických vzťahov. A prišli tie dobrovoľnícke výpravy a tie Slováci z západného Slovenska ďalších zrušenie urbáru, teda zbytkov nevoľníctva, už to nechceme. Hej. Nechceme nevoľníctvo, nechceme byť podaní, my chceme byť slobodní občania. Hej. Toto prišiel, s týmto prišiel štúr. A slovenčina bola jeho zi, ak píše malé dieťa, keď píše foneticky, tak nepíše i, ale píše jo, má iba jedno i a píše mekčené všade. Ja keď prepíšeš ľudové piesne, hej. A v podstate prišiel do toho a nakoniec zistili, že musí byť oheň, aby si ich niekto všimol, aby sme si všimli vôbec, že my tu sme a povedal Kosúc, že tak si vybojujte tak povedal, dobre, tak si vybojujeme či čiže teraz ten oheň čo prichádza oheň bol berol svého roky 1948 ale teraz vravíš, že tiež ideme do ohňa počkaj, ešte, počkaj, počkaj. Tým bude. a potom to stúhlo, pretože my sme sa, už zadefinovali, už Slováci vedeli že sú Slováci, začali písať, začali biať prvé básne v Slovenčine. to bolo obrovská vec obrovská vec, bolo tu mi uh, neviem, veľa ľudí a, ktorí hovorili tým jazykom, ale nikto nepísal v tom jazyku básne, v cudzích jazykoch písali básne. A, a potom prišiel stúhol, pachov absolutizmus úplne zákonite, prišla zem, potom ohni a už mm -hmm. si nemohlo zatvoriť aj gymnázia slovanské, a v podstate čo tam títo niektorí nadávajú dneska do no, šarlatánov. Tak to šarlatánci to sú šafranici, lebo to je od šarl šarlatovej farby a šafraníci obchodovali s farbami. Takže oni, tieto šarlatáni dotovali vlastne gymnázium, dotovali uh, predkov dnešných vedeckých ústavov založili slovenskí ktorí vlastne boli olejkári a šafranici ktorí založili aj Tatra banku, ktorú sme privatizovali. Alebo nie my a niekto ju privatizoval. Takže oni si zbierali na národný poklad v podstate vtedy a využili ešte to, ale už bol Bachov absolutizmus, potom sa to uvoľnilo, potom prišla nová škola Štúrovská, aj to hovoríme príbeh slovenskej kultúry, napríklad Štúrov zase zákonita voda, predsa len možno, že môžeme vychádzať s tými Maďarmi v tej monarchii len trošku inak, trošku tak umiernene, nejako ten štúr, tak radikálne, tak umiernene vodné. A potom prišiel liberalizmus najväčší, aký bol pred Prvou svetovou vojnou. Vlastne každý mohol cestovať kdekoľvek, dokonca bez pasu, ak mal peniaze. Takže mohol. Takže v podstate, ako si nemal, mohol si ísť bez peniazy. Hej, drotáriť, alebo olejkárčiť, alebo niečo. Pokiaľ ťa farmantická lobby nezastavila, čo ako, hej. Šaf... <súrť> Preto sa olejkári museli rekvalifikovať na šafránikov, na podobových prekupníkov, lebo, lebo vlastne kozmetika a riečiva. Jednoducho ľudia kupovali od nich ako z lekárny. A v podstate, nohy boli v podstate také isté, a niektoré boli in a v zásade potom vzniklo, čo? Vznikla? Žiaľ. Áno, vybuchlo to. Vybuchlo to, vznikla vojna. A rozbili sa monarchie, ktoré tu boli tisíc rokov u nás od vlastne Štefana, od zhruba toho desiatého storočia. Takže vlastne, takže v podstate skoro necelých... Celých, no. Ako to vezmeš? Lebo ty, no veľa že, proste, dojíš, jasné. Založil a to ešte Jej. ľudia nevedeli, Jej. že sú v te... Takže vlastne v postate, postate uh, uh, takto to bolo, že, že, že vznikol oheň, rozbilo to na cimprcám prt, No dobré, toto, ale nemenachie. teraz zraviš, že tiež ideme do ohňa a teraz ale vravíš, že no ale to vtedy stúhlo ten oheň. Do 5 minút, to skončím, prepač. Áno, stúhlo to, stúhlo to a bol vlastne Masajkovský uh, demokratický režim, hej. <laughs> to znamená aj streba v Krompachoch Ma Ež Masaryka, niektorí odsúdzujú ako Čech Masaryk, pozor, jeho prvá kniha v kniha Svetová revolúcia, ktorú mám, je Rodom sem Slovák on bol moravský Slovák od Kijova či od Hodonina, opravujem e a, a, a on bol po obydvoch dvoch rodičoch vlastne zo slovackého a slovenského prostredia e v Pražská univerzita, takže musel rozprávať jazykom ktorému rozumeli časi. Ale tú prvú republiku založili, vlastne zaslúžili sa o ňu najviac asi traja Slováci. Asi to bol Masaryk určite, Štefanik a vlastne prakticky Hlinka, ktorý vlastne to kresťanské prostredie katolické, ktoré na Slovensku bolo, v podstate pripravoval na, na spoložite s Čechmi. Ten potom na to doplatil, lebo už bol. Pozor, nie že Masaryk bol zlý, bež bol zlý. Prišla Zem. Neberme to osobne. Uh -huh. Prišla Zem. A Zem nemá rada to, čo vytrča. Hlinka, jak išiel na Čierno do Versailles, cesto Polsko, tak potom ho strčili do basy do Mírova pre politických väzňov. Masarykov republika bola demokratická, ale mala špeciálnu basu pre politických väzňov. Čiže Takže tam. je už je už. Tam vznikla tá knižka tá, zápisky tá, z Mírova, vieš. Taká tá hierarchia. A pozor, lebo už niektorí to povedali, už tu hnedne, už to vidím, jak, to, jak im to hnedne, hej. Pozor, ale teraz hovoríme o zivloch. To je zákonitý, zákonité živlidé. No tak je tak hnedá, ale neznamená, že je zlá. Lebo pozri, sme zahradkári, my máme radi hnedu, ale vlastne nehovoríme nič o tom, že by sme nemali radi iných ľudí. My predsa pestujeme stravu, chceme ju ne? máme radi slnko žlté. Je. Nie, nie, ani ani oslovenie slnečkar nie je správne. Lebo mm. slnečkar je vlastne naša vojenská posvetné, Nemôže uh, z, niečo, čo nemáš rád označiť podľa svetosti, hej? Nee. Tak Ako keby si povedal na Kastian, že je teraz mu nadával. Toto sa nemá. Takže vlastne, <coughs> máme tam uh, máme tam vlastne uh, ten živel vlastne tej zeme a to Československá republika vlastne, dá sa povedať, sa musela uzemniť zakonične sa musela, ináč by sa rozpadla ves. a všetky tie veci treba chápať, čo sa diali potom prišla uh, uh, v podstate toto, pozor to, že vnikla Československá republika bolo vrazenie vlastne v podstate prevážne západnej svárky do nás lebo toto to spôsobilo vojnu. Bez tej, tejto sučinnosti zo západných Európou by, neviem čo, Versaia nie je na východe však. Mm. Takže o, bola to západná svárka, ktorá do nás narazila. My by sme tie smerovania mali, lenže neprepúkli by tak v tej dobe. Išlo o to byť prichystaný a obhajiť to. Byť pripravený a vlastne vyrobiť vlastne Československé spojeniectvo, lebo vtedy to bola vlastne skutočne, že dobrá záchrana. A, lebo Slovensko už malo za sebou tri vlny a otázka čo by rozchodilo ešte, keby, keby vtedy nastolili vlastne media, čo ešte neboli ako rosla televízia, tak už by sme neboli v, te, v tohto hľadiska tejto kultúry hej. takže potom stvrdla tam republika, potom po zemi čo nasleduje zem, voda, vzduch, oheň, zem, voda áno voda, spoločenské zriadenie lavicové trošku, vyciťovanie takže to boli už tie hnutia, lavicové čo boli pochopiteľne v prvej republika Uh, konzervatívne sily, to boli zase tie, ktoré boli. A potom do nás vrazila zase západu druhá svarga a to bola vlastne Nemecká. My by sme smerovali k vode a, a potom ku vzduchu a v podstate to už je problém, že čo, či, čím idem ďalej, tým je to väčšia čaško. Už vidím, jak niektorí sa stanú presytlivení, ale treba to povedať, ako, že, že v zásade došlo by k uvoľneniu podľa živlou a v podstate v zákonitosti, pokiaľ by samozrejme niekto do nás nezvrazil. a v podstate podľa všetkého by nastala tá autonomia od niečo neskôr, ale nastala by tiež Slovenska a, a, a uvoľnilo by sa tie pomery. Rozumieš? Mm -hmm. Vrazila do nás nemecká svarga a kolo sa zastavilo, nastala znova zem. Nenastal vzduch. Potom nastala, potom, potom bol oheň, to bola tá vojna po ohni zase zem, ale už socialistická, lebo medzi tým do nás vrazila východná svarga, teda sovietská. Nehovorím ani Ruska, lebo ani Stalin, ani uh, vlastne Lenin neboli etnicky Rusi, ale v podstate bola to tá, tá svarga rusko-sovietská v podstate. Uh, alebo te, teda ten, tá sústava, hej, ten vír, a ten do nás vrazil, do našej, našej svargy štyrok zivlov. A za, nás tam zaseklo niekde, ako keď vrazíš do kolotoča nejakým buldozerom a ho posunieš náspäť, hej. A potom nastal ten socializmus zmrzlo, toto bolo pre 50. roky, to tam vešali uh, aj Klementy sa a vlastne aj, aj takých, aj takých a väznili aj ľudí, akože aj za to, že boli živnostníci, hej, neprávom aj kriázov a tak ďalej. Tak sice k nási predtým väznili tiež dlho ľudí, ale v zásade teraz to bolo tak, hej, že vždy sa to, vždy sa to vlastne, jednoducho to koleso sa nedá zastaviť. To je to koleso dejin, ale ono má svoje prirodzené chody. A potom nastala voda, toto uvoľnenie, potom by nastal vzduch, aj nastal, to bol 68. Uh -huh. A znova do nás, nás vrazila východná svarga. Keď si to tak zrátáš, tak to vychádza dosť veľa vrázení západnej a východnej svarky. A uh, 68. skončil, takže sa to znova zazemnilo v podstate, ale v zemovode už to nešlo do skutočnej zemi. husak nevy, nevyhlásil žiadne smrti pre politické uh, záležitosti za celé svoje prezidentovanie. Vlastne bolo to také, také zemovodné, až do vlastne e, toho zvratu, ktorý nastal v 89. nastal by vzduch a nastalo by niečo asi ako v Júhoslavii hej, taký voľnejší socializmus ktorý by mal prvky voľného trhu ale vlastne e, západná svarga nás tak vrazila, že nás posunula e, ďalej nepripravených a vlastne špekulanti privatizovali aj to, čo nemuseli, to bola to vlastne dovtedy špionáža, zrazu otvorili všetky fabriky, zrušili vlastne výrobu našich, dajme tomu liekov, priviezli cudzie a vlastne také isté, ale drahšie a zo so všetkým to šlo podobne takže vlastne nastal ten náraz náraz no a teraz vlastne je, je doba keď ešte žiadny náraz vlastne nenastal v podstate, keď si zoberieš tak v americké voľby dopadli smerom k zemi až potom, ako dopadli naše voľby smerom k zemi Zatiaľ do nás západná svárka nenarazila ani východná. V podstate naučili sme sa kultúrne uh, riešiť zvraty. To znamená, v 809 nebolo krvi prelevané. Uh -huh. Rozumieš, v 2. svetovej vojne bolo, v 1. svetovej nebolo. A, nebolo, a všade inde vlastne v podstate bolo. Československo bolo bez krvi. Dokon, doslova to vyrubili nejakého mŕtveho, ktorý ani nebol a aby pozbudili tie vášne ľudí aby spravili prevrat ale v podstate ne, nebolo to krvavé a to, je, to, je, to je, tomu by sme mohli hodnotiť ako kultúrne však čiže, čiže vlastne hovorí, že teraz by sme mohli opäť prejsť uh, z toho živla vzduchu do, do zeme no, no smerom k zemi to pôjde akože zemi tedy, bez ne, že toho, aby mohli... tu bol veľký ohej? Tak, tak asi, presne T Bez toho, aby, aby sa bráťa medzi sebou vlastne byli lebo vlastne v spoločnosti sme všetci vlastne takto, že človek na vedomeckom chodníku sa nevie, že na jeden živel. Nemôže byť vlastne, dá sa povedať utriedený, pretože uh -huh. vníma všetky živly ako dôležité. Hej. Ale keď je spoločnosť príliš napravo, tak sa nakloní na tej loďke na aby sa neprekuprcla, a keď vlastne je spoločnosť príliš na tak on sa nakloní dopravo, takže on v ľavej spoločnosti vyzerá ako pravičiar, a v pravej uh -huh. ako ľavičiar. V zemskej ako teda v ohňovej ako vodnika, v vodnej ako ohnivák, a v, takisto v, v vzdušnej spoločnosti vyzerá ako zemiak, hej, ako zemský, a v zemi tej spoločnosti vyzerá ako, ako človek vzduchu. Ale to je len tá poloha, ktorú on zaujíma. V tej mm -hmm. polohe, aby to vyrovnaval teda opačne, ani nie, ale zase opačník. Bež, lebo to je zase spôsob riešenia veci, že, že otec, ja neviem, bol uh, prísna výchova, tvrdá ruka a teraz dieťa dovolí uh, svojmu detsku vlastne jeho syn hey. všetko. To je opačnícky spôsob, že keď ho napodobní, tak to je ten podobný spôsob, že teda on začne rezať to detsko tiež, lebo otec ho rezal, hej? Mm -hmm. Ale keď svojemu dieťaťu dovolí všetko, vratanie, rozbijania, nabytku, susedov, tak vlastne samozrejme to je opašná krajnosť, hej, tá, ten mm -hmm. vzduch. Takže vlastne treba si dať pozor, aby človek ne nesklonol k opačnosti, Ale my by sme sa mohli pripraviť na to, že jednoducho, že tá zem tu bude kultúrna. A v zásade toto, čo robíme, že gazdovská obroda o týždeň, že, že, že vlastne to, to schromaženie minulého roku bol prvý ročník, bolo tam 250 ľudí, tak práve toto je jedna z tých vecí, že by ľudia našli ten citový vzťah k Zemi. Ako nie je to, že že, že rozdeliť zem na, na nejaké atómy a vlastne elektrony a aničo. Ani to nie, že, že, že robiť nejaké politické strany na to, lebo však tie už sú a v zásade budú jednoducho robiť, čo vedia robiť, Hej, aké majú vstupy, také majú vystupy, takže tam nemôžeš čakať zázrak schóra. Uhum. Ty môžeš vzdelávať od, ma, od malého, od, od, v akomkoľvek veku vzdelávať. Toto som, som sa shodol so štátom, že toto, hlásim, že človek sa má vzdelávať stále, preto to vedomecké učenie v akomkoľvek veku, tak teraz dokonca to prehlásil štát, že je celoživotné vzdelávanie dobré, ale je to tak, lebo sa prispôsobuješ podmienkam. Teraz si potrebuješ prispôsobiť sa podmienkam, lebo to je to, vďaka čomu živočíšny druh prežíva, že sa prispôsobí daným podmienkam. Uhum. Takže my, my sa budeme musieť prispôsobiť aj v tej zemi, budeme si byť skromnejší jednoducho, budeme si rozmýšľať, čo to, to si stane. Spý... to v stravu, to... To, to, nemôže byť to. Len tak, to by malo byť trestné, že vysýpávať úrodu niekde do mora. To, to sa ťa chcem spýtať ešte, potom si dáme pesničku. Že to sa chcem spýtať, lebo už si popísal ten, ten, ten vzdušný živel, ktorý doteraz nám tu diktoval a to teraz sme v ňom žili, hej. to bola tá neobmedzená sloboda, bezhraničná, to bol ten liberálny kapitalizmus, ktorý hlásal neobmedzenú, uh, vo, vo, ja neviem, neviditeľnú ruku trhu, ktorá všetko určovala, spotreba, spotreby raz rast, rastu, proste, že, že, že hmm. mohli sme do nekonečna spotrebovávať. Obchod s peniazmi. Prom, hej, že toto sa končí, a prichádza teraz, uvidíme, či teda medzičlánok bude ten oheň alebo nie, ale že prichádza tá, to zemité, no tak to bude čo vlastne? Že to znamená uskromnenie? Áno, áno, ale sústredíme do sa dovnútra. Sme? Vlastne ja to poviem vulgarne, že ezoterika. To ezoterika je... Teraz sa budú mnohých diviť, a to som ich na prekvapil, lebo mnohí to pozvajú ako nadávko. Ezoterika Nie. znamená v preklade vnútorný svet. Opak je exoterika. Keď si exotej. <laughs> ale to neznamená, že budem teraz si rata čakry a neviem čo všetko. Hej. Rob, čo chceš, dobre, je to tvoja <laughs> osobná vec. Ale <laughs> budeme sa musieť nasmerovať sa dovnútra. Nájsť šťastie, spokojnosť a dobrodružstvo jednoducho v tom pokojnom živote, ináč to bude lietať. Oheň sa prejavuje, nemusí byť akože oheň ako vojna. Oheň sa prejavuje krajnou spotrebou napríklad. A toto je to, že ten západek vyhral tú súťašu s socializmom, tak začal vyrábať šmeliny neviem, či si to všimol, ale on vyhral na tom, že má lepšie magnetofony a zrazu vyrobil výrobky, ktoré vydrižo dva roky. Tak teraz mám stále 15-ročný paskač s nahrávkami, folklorné postiahované z rozhlasu z archivu a tak. 15-ročný paskový magnetofón, na tie kazety, vieš, čo už nekupiš A funguje. A, a nové, keď si kúpiš, tak do dvoch rokov už ti začne haplovať a chceš to vyradiť, už je to technika stará, rozumieš. Takže vlastne Zapad začal vyrábať smelinu. A začal vyrábať výrobky, ktoré, ktoré sú určené na smetisko štát, určil, že vlastne staré auta sa majú zničiť, dáť za to vlastne odmeny, v podstate máš zakázané zobratky, dáš do 20 auto, nemôžeš zobrať motor, rozumieš. Lebo, vlastne je to, lebo, lebo je to protizákonné, lebo sa má robiť nové auto. Na čo ti starý motor rozumieš? A pritom tu jazdia na Slovensku vetriesky, 40 ročné vetriesky nám tu vo po takých kopcoch, prešli tie, tie, tie vlastne zapadné no, auté, nesťa sa ani menovať značky, museli všetky predať, rozumieš? A vojenské, staré, 40-ročné vetriesky, Alada, Niva tu jazdí, rozumieš? Ale oni to naredili zašrotovať, ješ, keď už nemôžeš to odpísať jednu dňu a do druhej. Čas. Nie, ne, nedá sa. Jednoducho, uh, jednoducho uh, spotreba určuje, že máš cenné veci ničiť, rozumieš? Máš ničiť cenné veci, v podstate. Máš robiť výrobu pre výrobu. To je oheň, toto je vojna, to je vojna vlastne s prírodou. Na čo, na čo máš potrebovať toľko si rozumieš, to je preto, aká moderná veda, moderná politika a moderné šaty, hej. <laughs> je zákonite, že sú zvoncové vlastne nohavice hipisakov a potom príde nejaký pankaš s mrkváčkami, a sú mrkváčky, rozumieš, ale už si vieš, zákonite, že prídu znova, voľnejšie nohavice znova do módy, hej, mm. lebo to je, je kruhové. A všetci si myslia, oho, aký svet sme, my vynašľujeme, <laughs> koľko zase odevov končí na smetisku. Hey. A... Takže toto je oheň, toto je tá vojna a otázka je, že či sa podarí alebo nepodarí, lebo spoločnosť javí črty lenže chceš pustiť pásničku nie, nie, ale hovor, vlastne, hovor, spoločnosť, hovor, hovor, má, vlastne spoločnosť javí črty ako zvyšeného napätia a toto sa deje pred konfliktami zanikla neutrálna zóna v podstate. Keď, keď povieš niečo už ťa priradia k farbám mm -hmm. hej. Hej, už, si, už si jednoznačne Státam, hej, hej, v podstate, prečo môžeš byť východ alebo zapad, to je falošná dilema v logike sa to volá, to znamená toto vôbec tu nemusí byť Ty môžeš pestovať svoju, svoju spoločnosť, ty môžeš pestovať svoju kultúru, svoju samozprávu, svoju demokraciu, ak chcete, slova? A nemusí to byť tento vojenský pakt, nemusí to byť dokonca ani táto únia. Môžeš si spraviť svoju úniu s inými uh, príjemnými štátmi, v podstate, ktoré nie sú krajné, v určitých živloch. Mm. A v zásade, ale vlastne ten svet, ktorý my, my žijeme, to je svet, ktorý sme si vytvorili. A buď si ten svet aj ty tvoríš, ako najmä tomu poviem ľudovo-slovák, že si tvoríš, alebo občan Slovenskej republiky, ak chceš, tak pokiaľš Francúzsta, teraz nepovieš vždy, Francúz, Francúzskej republiky, hej, tak občan, no rozumieš, Slovák, ako myslíme, tým človek, čo mm. tu žije, už neskúmám, že kto bol dedo, hej? Ani Nemec, nie je Nemec, hej, tam východne Nemecko bolo Slovanské, Lipsko, rozumieš, Sasko, to je Srbsko, to je ľužické Srby, hej? tam dneska sasko, rozumieš, tam zanikajú poslední. Takže to, to oni sú tiež len oni tomu nerozprávajú, my o tom rozprávame, dobre, ale dajme tomu, že to, čo ho ako Slovak, môžeš si tvoriť svoj vnútorný svet a toto je dokonca jediná tvoja nádej, lebo my nie sme, podľa toho, ako hodnoteš kultúry v cestoročia, my nie sme ani Západ, ani, nie sme ani to, to Rúsko. A niektorí teraz romanticky sledujú, treba na Rúsko, hľadajú Áno, tí kozáci boli, tí Slovenia, ale pozor, kozáci boli, normálne, carská policia, tak ako u nás boli plávci, polovci, hej, si, títo kumani, čo je plávecký štvrtok, plávecké strašné hrady, hej, potrade. to boli vlastne jazdci, ktorí prišli so šikmy, s šablami, a keď bola svedelská zbúra, to tam vysekali, stínali hlavy, hej. mali šable a biče a v podstate toto robili kozaci, ktorí niektorí ich ako že, dobre, ako to romantické slovanské kozastvo, ale pozor, oni boli carská policia a oni, keď ich poslal car, tak to tam vymlátili. Mhm. Oni potom splinuli s tými slovami e, ruskými a ukrajinskými hej. Mhm. A, a, a chránili tú vlast, samozrejme. Všetky tie cnosti sú, áno, sú, ale treba si rátať, že keď hovoríme o slovanskej kultúre, tak, tak nemyslíme tým carstvo. Slovenská kultúra mala zlaté časy a zlatý rozpuk v dobe, keď mala občiny. To znamená, mala, mala v podstate z dnešného hľadiska demokratické zriadenie. Áno, alebo niekto tam hovorí, že tá, aj ženy volili, tak vlastne samozrejme, že nešli ženy na snem, bo keď žena kojila deti, tá nemohla odtrhnúť od prsníka, nevyskočila na konia, necvala na snem. To bolo dané vtedy tými podmienkami, že to bolo. Mm. aké to bolo. A samozrejme, keď niekto povie historik, toto to, to <laughs> vypisoval, že tak babka mohla ísť na snem, tak babka mohla ísť. A už vidíš, že bábka, ak skočí na táto, sa rozumieš. Nařep a jazdí na snem, nie? Bábka obl... je vlastne stará mama. Tu niektorí hľadajú vlastne šamanku, v je 20-ročná šamanka, to je čo za blbosť, rozumieš. E, Zastupné pomenovanie pre šamanku, to nie je ako, že dnes, že v Rakúsku sú šamaní, ša, šamaní sú kameni, idú na na víkendové a, a čarujú tam. Šamanka znamená stará mama u indiánskych to znamená, že na, uh, pokolenia, ktorá odchovala deti a tie deti majú deti, tak ona sa stáva vedmou. A väčšinou nemá 18 rokov taká vedma, hej. Takže aby sme chápali tie prírodné spoločnosti, tam musíme ich chápať hĺbkovo, nielen povrchnie, veš, lebo kultúra, uh, vzduch sa uh, dosť je priznačený tým, že je úplne povrchný. Uh -huh. Ale to nie, nemôžeme vyčítať vzduchu, že je povrchný nee, To ne, je že... vzduchu, že je povrchný Však preto je to vzduch Ja rozumiem, som to že... pochopil takže <laughs> Toto je to dôležité že To by ste sa šialenie mnili Keby ste si mysleli, že jeden z tých živov je zlý <laughs> nie, nie, nie, Ani jeden nie je zlý Ale ani jeden nie je dobrý To nie je, že výsosne e, dokonalý A nie je, že jeden výsosne zlý Tomu to, to, Ja to tak aspoň cítim Podľa toho, čo hovorí, že tomu dávame potom my ľudia Tú podobu, kde sa to preklopí či z toho vyťažíme to dobré, lebo predpoklad, že ten vzdušný živel má svoje pozitívne veci, ano. no ale keď, keď my tomu dáme tú, teraz za výraz, zl, keď tomu dáme tú negatívnu konotáciu, no tak ten negatívny výraz, no tak, no tak on bude ten vietor nám robiť to zlótu. To, to je ale... presne o tom, že my rozhodneme, že, že čo si z toho živu vlastne zoberieme. Áno, no. a my akože my žijeme, to, to byl družný sen, my skutočne žijeme, to, to vzrušujú že my si tvoríme vlastný svet. Možno niektorí si neho netvoríte, ale my si ho už tu tvoríme. A my v tomto svete žijeme. Štúr vlastne ke, e, by umrel. Šťastný je možno, že nevieme. Keby vedel, čo sa stane, že jeho sen sa, sa uskutoční. A my teraz tvoríme svet, ktorý bude možno, že aj o 100 rokov a už teraz sme v ňom a už teraz tu je. Ale nie pre každého. Niekto ho vôbec nevidí ten svet. Ale my, my budeme základy kultúry, ktorá bude, a bude mať aj vzduch, bude mať tú slobodu, ale bude mať vlastne ustálené spôsoby, ktoré sú osvedčené. hej. Prečo som ti skočil do reči? Nie, nie, vieš, len to som sa chcel spýtať čak, pozri, nemusíme sa až tak ponáhľať, lebo si nabral takú kadenciu reči, že ťa už neestihám. <laughs> čak, ak vydržíš, ak sa neponáhľaš, sa tak si gľadne môžeme potiahnúť. Máme pol pol 11, tak do 11 nemôžeme potiahnúť. Máme to nejaké e aby sme prečítali. Á, tak to by sme mali. No, tak prečítame aj maily. Len to som sa chcel, to som ešte čo poda, čiže zase také zhrnutie. Áno, mali sme tu ten vzdušný živel, ten vraví, že sa končí, respektíve už skončil. Smerujeme k tomu k tomu zemitému, takému inému, proste nie je taký ten, že sme rozlietaní a spotreba a to, ale také uskromnenie, ukľudnenie, konzervatívne hodnoty. Ale že vraví, že, že ale... To nemusí ísť až tak úplne bez problémov, môže tam ešte vstúpiť ten živé ohňa. No a toto som sa ťa chcel spýtať, že no, ale vieš, že my tu máme obrovské množstvo ľudí, aj tu na Slovensku, keby išlo len o Slovensko, tak by to nebol problém, ale teraz aj, aj inde v západnej spoločnosti veľké množstvo ľudí, ktorí na túto zmenu nie sú absolútne pripravení vôbec absolútne nejakým spôsobom, to, to, to čo, čo ty tu teraz rozprávaš, čo niekto si ťuká na čelo, že čo sú to za bláznoviny, hej, to je, strašne, to, je to obrovské množstvo ľudí, ktorí absolútne, ešte stále žijú v, v, proste v predstave, že toto to tu je proste dokonale, úžasné a bude to tu tak stále. Stále, vždy to takto bude. A keby si im teraz začal vysvetľovať, viete čo, ale tak Tie, tie ropné zdroje sú vyčerpateľné, toto sa proste nedá, logicky sa to nedá do nekonečna držať, to nie nerozumejú, čo im hovoríš. A teraz si predstav, že ak je naozaj pravda, že sa nám tu už niečo skončilo a my smerujeme do niečoho nového, čo ako si poradiť s touto potiažou, že tu máš tým, tým, tým, vzdy, tým zlým poňatím vzdušného živlu proste veľké množstvo ľudí, ktorí sú tak povrchní, že ani len nerozmýšľajú, ani len neuvažujú, ale tá zmena ide. Ako sa s touto potiežo vyrovnať? No, vieš, ako to je dosť nebezpečné si to nevšimnúť, lebo, uh, lebo vlastne uh, bezbreho no, takto, že tá zmena Uh, Tomáš ako keď dneska číta, že už bol vlastne stredovek končil, už bol vlastne novovek, ale v tom bežnom živote si to ľudia ešte nevšimli. Takže hej. vlastne to, tá dejná zmena už nastala. Nastala minulého roku, v roku 2016. Hej. V 16. roku nastala zmena a to všetko, čo je už po 16. roku je následok tej zmeny. A preto vlastne tí, čo ostanú v tom starom šablónu v tom videní, že zatredujú si ľudia a ja neviem, podľa tých politických ako prúdov zaťať za každú cenu a nalepkujú každého, ja neviem, že fašista, lebo vlastne lebo nechce na to, to je čo za nezmysel? To je, to je vlastne chyba v logickom myslení, tak vlastne dajme tomu, že niekto povie, no tak ja nechcem na to a nechcem ani Uniu, lebo ATUUMIA má grantový systém, ktorý vedie skázu, lebo v podstate toto, toto pre, budeme preberať aj čo ľudia aj navrhujú na, na gazovskej obrode, že tak dobre, tak spravíme si tú Uniu, akú chceme, hej? nemusíme ju odmietnúť alebo prijať. Ale keď niekto povie rovno, že, že, že to je zle nastavené, ja zrušil si clá a nedal si rovnomerné dotácie, tým pádom sú zase štáty, ktoré ti predajú za zbytkovú cenu, ten tovar, ktorý už dávam, dvakrát zaplatený. Mm. Takže vlastne ty si už aj zaplatila, aj dá si odvody do unie, oni to prerozdelili. Sice zatiaľ dávame menej a teda, získavam viacej, ale to je otázka času, kedy sa to vlastne upraví. Ale v podstate nemáme na to veľký vplyv, ak sa to riadi tam. Takže prídu tu niekto a povie radikálne spôsoby. A tie spôsoby znamenajú odrezať. Úplne odrezať, zrušiť všetko toto. hej. A ľudia, keďže, keďže nemajú skúsenosť, že ich hlas je vyslyšaný tak dajú hlas týmto. Pretože na nich sa možno spolahnúť, že budú radikáli. Lebo nemajú skúsenosť tým, že ich hľad je vyslyšaný, lebo vlastne tí, ktorí vládnu povedú, žiadne referendum, na čo budeme šaškovať s referendami, no ale potom na čo si tu, hej, Na to, aby si určoval ty všetko? Tak potom na čo sme ťa volili? Potom sú voľby zbytočné, keď referenda nemá byť, lebo vlastne referendum je spôsob riešenia e, e, priamej, ktorý je osvedčený v určitých otázkach, nevo všetkom. Zase niektorí sú krajiny v tom, že chcú zrušiť politické strany, som to aj pocúl niekde. Mm. A, a zaviesť len referenda, ale tak počkaj, že <laughs> budeš referendami riešiť každý zákon, jeho znenie, však na to potrebuješ ľudí, ktorí sa tým zaoberajú, ktorí sú v tomto vzdelaní, ktorí to vlastne dajú do tých vied. Každé slovo musí niečo presne znamenať, hej? preto máme tam toľko nezrozumiteľných slov, lebo vlastne oni už má nejaký priasný význam a musíš to vysvetliť a to nemôžeš rešiť všetko referendum. Ale zásadné otázky môžeš. A keď ľudia zistia, že ich hlas nie je vyšlešaný, tak potom dajú týmto radikálom vlastne v podstate hlas? Lebo, a, lebo v konečnom dôsledku majú pocit, že vytvoria spolu prostredie, ktoré je pre nich priaznivejšie. Neviem, či rozumiem, že ne Vytvoria ten živel zeme, nie je mierný živel zeme tu. Je len uh, buď same vzduchy, alebo potom vlastne uh, už, už, taka, už taký krajný živel. A to ani ne, ne, nehodnotím podľa toho, čo ti ľudia hovoria, ale podľa pod toho, čo hovorili v minulosti, hej. Takže vlastne väčšinou tí ľudia sa menia tak trošku pomaly. A, a, takže vlastne uh, takže vlastne nemáš tu máš tu síce ako keby štyri zemské strany a v podstate nemáš to premyslené, nemáš to ako dôsledkov, nemáš tu veci, ktoré by vlastne boli v tomto spolahlivé Uhum. A je to stále len prechodná doba. Neviem, či som zrozumiteľný. Teraz nerozumiem. Prechodná doba k čomu? Prechodná doba vlastne, že tieto spoločenské prúdy, ktoré sa nejak volajú a sedia v parlamente, sa budú ešte dozmeniť. A, a neustalia sa ešte, to, dá sa povedať, hneď v tomto období týchto rokov ešte. Ešte, ešte sa budú tam meniť, alebo si hľadáme novú rovnovahu. Hľadáme si nové spôsoby, nové zamestnania, aj poviem príklad v živloch. Nemyslím zamestnania ľudí. Nové spôsoby, ako, ako túto zákonitosť, ktorá je a je daná aj duševne, a to sú tie, tie zavetnícevý vývoj živlov, a je daná aj vývojom na zemi, ktorý je hmotný. To znamená spáľovace motory, to znamená ropa, to znamená vlastne globalizácia, to znamená jednopolové, alebo už znova dvojpolové, hej, triedenie sveta. Alebo viac, hej, polové, alebo vstupujú ešte do hry ako ďalšie, ďalšie sily, ako je vlastne Čína a India a ďalšie takže, takže vlastne uh, a ešte, ešte nevieme, čo, čo sa bude diať v, v oblasti vlastne monoteizmu islamského typu no počká, Ať, ale, a ako ta... on bude zariadovať svoju tretinu sveta No Už je to no, komplikované je na je to komplikované. ale teraz, že ja znova mám pocit že si mi neodpovedal na otázku som sa pýtal, že čo s tou masou ľudí ktorá ide zmena ktorú si popísal a oni vôbec vôbec ne, ne, nerozmyšľajú, že ide že čo s týmto to môže byť veľký problém, nie? Áno, tak ja sa zaoberám tým, že vlastne v podstate skoro nič ne nerobím, okrem uh, zabezpečenia uh, samozprávneho chodu, gazdústa so nikdy som nezobral žiadnu dotáciu ani žiadny grant uh -huh. a všetko robíme z toho, čo máme. To znamená, žijeme normálne, že... aj som celú noc bol hore, bo zase mám porody a skratka sa zabezpečovať veci musíš. Hey. Tak okrem toho riešim len vzdelávanie od prírodných remesiel, o to, ako prežiť uh, v prírode, ako prežiť, dajme tomu uh, v núdzových podmienkach až po to, ako sa dá vlastne lepšie správať spoločnosť. A teda my môžeme len jednu vec robiť, vzdelávať. Uh -huh. Vzdelávať, takže vlastne každý, kto má v sebe nejakú tú dušu a ju cíti, že je dobre zachovať dobré veci a vy, uh, uh, prispôsobiť sa stav a vyvinúť lepšie veci v podstate tým pádom, tak by mal vzdelávať či je redaktor, alebo vlastne je učiteľ, alebo je čokoľvek, a vzdelávať k tomu, aby ľudia sa naučili správať tento svet, lebo my ho vždy spravujeme nie, že ho spravuje nejaký izmus, ani nejaký tí oni z tej štruktúry. My ho spravujeme v podstate. A tak ho spravujeme, aký sme vzdelaní. To znamená, musíme na sebe pracovať, aby sme mohli, te... aby sme mohli... <síňujem> ísť ďalej, akože kultúrne. A nehovorím, že to bolo dobré, že bol krajný živel vzducho-ohňa. Mm -hmm v poslednej dobe, ktorý narazil na prírodné úplne jednoduché zákonitosti trhu v postate. A aj na toto to naraža. Ech, nehovorím už, či to bolo dobré, alebo zle, že to bolo, lebo tie živly sú zákonité, hovorím. Hej, hej. Ale to, že sme zvládli tú zmenu bez krvý prelievania, ktorá bola v 89., a my tak, tak, tak to nám dáva nádej, že môžeme ísť ďalej a nemusí to byť ani radikálna zmena, pokiaľ my budeme mať v sebe silnú, silnú kultúru, tak do nás vonkašie svárky tak prudko nenarazia. Hovorím príklad ten viackrát, ale zober si, Švajčari nie sú silní tým, že by mali banky. Švajčari majú banky, pretože sú silní. Uh -huh. Najprv tam bola duchovná sila, ktorú oni vložili, a potom si vyrobili štát, v ktorom si oni určujú zákony a neurčuje mi nikto iný. Ani, ani vojny im neurčuje, nejaký vojenský pakt, ani im neurčujú vlastne uh, politici z, z, z iných krajín, že čo oni si budú robiť. Oni si to hlasujú, každý rok si hlasujú. Lebo oni sa v tom cvičia 200 rokov pokiaľ by sme sa cvičili v duchovnej sile, a to môže byť otázka jedného pokolenia, keď sa vysvičíme, hej, a, a niektorí už, už teraz, vlastne stále robíš záchodu, stále robíš za veci, uh, je, prispôsobuješ sa daným podmienkam a snažíš sa čo najlepšie, pokiaľ toto budeme robiť, tak to bude v pohode. Pokiaľ nie, tak ja to vnímam tak, že bude výrvar. Pokiaľ nebudeme silno my pracovať na silo znútra. A niekedy stačí úplne málo, aby bol výrvar. Teraz keď si všimneš, kde cvičia vojska, v podstate kde sú hranice, aké sú tieto a aké sú médiá a stále na dvojstranný svet, by sme si ho vyrobili. Uh, uh, niektorí pracujú na tom, aby, aby sa náš svet rozštiepil. To sa neštepie svet východ my sa štepíme. My by sme mali pestovať na svojej kultúre. Jednoducho pestovať si tvrdo, ísť až do, do staroveku, cez všetky tie storočia, zobrať všetko, čo je dobré, kde mm. v tých storočiach. To všetko sú naše skúsenosti, to sú tie skusy. To je tá empirická vlastne, uh, záležitosť, že, že tým, že poznáš svoje dejiny, tak vieš predpokladať aj trošku, čo bude, ale vieš sa zaradiť podľa toho. Lebo za podobných podmienok vznikajú podobné javy. A podobné javy môžeš riešiť takým alebo takým spôsobom. A zkušenosti som vyriešil horšie a vtedy lepšie. Takže hm. vzdelávate. Vzdelávanie. Robíme vedomecké vzdelávanie. Robíme to z gazovského obrodu. Niekto o mne kedysi napísal v nejakej knižke, že Žarislav je gazda. Ani som nebol. A teraz som. <rý> jednoducho, si sa menia hey, hey, hey. ešte no. mám zamrznutú zem ale každý den ju skúšam, že kde už povoli ty vravíš, že ty, ty, včeli ty... vyleteli, hej, skátka prepač a to iste sa dajde, robíš s celou krajinou môžeš gazdovať si z krajiny, každý môže áno, počo vám? Či, čiže ty hovoríš, že máme teraz dve možnosti že už je jasné, z toho, čo si hovoril, a s mi to tak vychádza, že už je jasné, že niečo sa skončilo. Skončilo sa a tí, čo to ešte nechcete o tomu rozumieť, alebo tomu neviete rozumieť, budete postavení pred hotovú vec skôr alebo neskôr, to pochopíte, že sa to skončilo. A teraz, že, že proste prichádza iná doba toho uskromňovania, taká tá, ja by som to zjednodušil, tak konzervatívnejšia, taká tá iná, kde, kde pochopíme, že sa takto žiť už nedalo. Ale že, že ty hovoríš takú zvláštnu vec zaujímavú, že ak som to dobre pochopil, že buď buď pochopíme, čo prichádza a, a začneme sa podľa toho správať, alebo to nepochopíme a bude výrvar, bude zle. Toto si povedal. Áno. A, a pochopenie toho, čo prichádza znamená čo? Vrátiť sa k pôvodným koreňom? K tomu, k tomu nášmu pôvodnému dávnemu? To, to je to vrátenie sa? Áno, pravzory sú to, čo v sebe stále máme a z čoho my môžeme ťažiť. A keď toto strátiš, tak strátiš svoj svet. Poviem príklad, my robíme chybu, že v školách učíme, že monarchie sa rozbíli, lebo bola holandská, francúzska, taká, taká revolúcia. Ale aj oni, ale aj my... My, a, a to vidíš na šturovcoch, oni robili vlastne tú vlastne, vlastne revolúciu, ktorá je označovaná komunistami ako buržuázna, mm -hmm. Ale v podstate v, v, viedla k slobodám, ktoré boli ale v kmeňovej spoločnosti a oni správne určili, že naposledy sme mali tú kmeňovú spoločnosť právodlivú, kde si ľudia volili v tom slovanskom svete ešte, v tých občinách, hej. Takže my by sme mali učiť o sile zvonku, a to je tá exoterika, to sú tí vlastne, to, to sú také, revolúcie západné a také, tak, tak, také, také. A potom o sile znútra, by sme mali učiť, inak sa staneme zbytočným národom v podstate ako také zanikneme. Keď nebudeme učiť o sile znútra. A sila znútra je náš príbeh. Všimni si, že ľudia majú radi príbeh. Kde si majú radi príbeh? Keď učím, ke, keď vlastne píšeme s, s prvákom alebo s nejakým, tak hovorím, píš to, čo si zažil. Nevadí, že keď to dáš miesto tvrdého imeka, to nie je hruba chyba. Hruba chyba je vtedy, keď píš ako počúvaš. Hruba chyba je vtedy, to sa naučíš dohodu. Pravopis je len dohoda to je súčasná politika, aj dajme mm -hmm. tomu. Ale ty musíš mať ten základ pravdivosť, keď keď znasneš pravdivosť, budeš na nemôty písať, písať: aj má ima na, nee, vymyslené ne, veci, to to je hrubá chyba, lebo potrebuješ pís, písať, čo sa ste, čo sa stalo, čo prežívaš, svoj príbeh. Od prvej triedy v podstate. A nie je to, že môžeš všetko, tá, v prírode to je tak, že všetko nemôžeš, nemôžeš vstúpiť konovi pod kopyto, hej, dať nohu, ju dať inde, lebo tam stúpiť koň. Nauča, že odtiaľ potiaľ, od hej. V prírode sú ohraničenia, ale slobodne. Slobodne s ním robím od mala s ľuďmi, lebo oni, keď teraz robíš s nimi, ako, ako s, s, s mladšími bratmi, aké sú to tvoje deti, dajme tomu, alebo ich učíš, tak vlastne ich, niektorí hovoria tak, pripravoješ na život školu vzdielovaním, alebo nech ten človek slobodne žije. To sú vekarenosti. Aj pripravuješ aj slobodne žije. Ale musí sa naučiť určitým zákonitosťam. Mm -hmm. Ináč to ne, nejde. Ináč to nejde, lebo vlastne aj písmo je dohoda že A sa píše ako A. A musí byť čitateľné, aby sa dalo napísať. Takže to je vo všetkom tak. Takže v pravzori sú štyri živliny napríklad a to neviem povedať, ale vlastne čo už? Nezačneš učiť elektróny, začneš učiť, že je voda, ktorú pijeme, že je čistá voda, ktorá je v riekach a my ju sice znečistujeme, ona sa bez nás očistí, neboj sa veľmi rýchlo, ale v podstate my sa snažíme ju čistiť, aby sme to mohli žiť ďalej. Takže vlastne my úctivo hĺbkovo túto kultúru, vlastne my hĺbkovo túto kultúru potrebujeme precítiť a začneme od tých zákonitostí jednoduchých. Dieťa má vlastne v podstate v sebe, v sebe zákonitosti dejného vývoja, má najprv animizmus, všetko má dušu. Takže robím s deťmi, ako hovorím o, o, o, cítime to bytosti, zvieratá, rastlinky, v podstate všetci majú dušu, hej, lebo toto je základ v dejinách ľudstva, to sme prešli, potom vnímaš ďalšie síly, ak sa skúpujú a tak ďalej, ale potrebuješ napodobniť ten dejný príbeh a potrebuješ učiť o sile vnútra, to znamená, keď vie o anglickej, francúzskej, americkej revolúcii a nevie o slovanských občinách, o našich večach, hej, o našich snemoch, tak potom nie je. Lebo on je len následok tých vonkajších revolúcií. To znamená, potrebuješ zachovať aj spojenie s vonkajším svetom, ale držať si vnútorný svet. A kto si neudrží vnútorný svet, ja hovorím, že zomiera, lebo uverí, že zomiera. To vidíš aj u zvierat, keď zomierajú. Jednoducho, on ako náhle uverí aj včeli. Napríklad, keď, keď sa Je nemocná rodina, ona vlastne, keď ne, nedáš včas, dajme tomu liečivo, ak teda vôbec sa s tým zaoberáš, mm -hmm. tak tá včela sa dohodne, že umrie. A všetky včely vyleťa z úla vonku a nikto tam neostane. A z, z hodiny na hodinu e, sa ich príbeh skončí, lebo oni uveria, že umierajú. Hm. To znamená, že rozumieš? Že silu znutra, keď pestuješ, tak práve, že to sa snaží dosiahnuť, aby sa to liečilo vo vnútri. A to vždy máš to liečiť. Hm. To sú neskutočné veci, ale... Po niekoľkých krát dopakujem. ja nemyslím si, že toto je jednoduché napočúvanie, čo teraz hovoríš, ale ja viem, o čom vravíš, lebo som toto počul už niekoľkokrát. Inými slovami povedané, napríklad toto, čo hovoríš o, o sile vnútornej, že, že, že keď... toto je zase, toto je Franklova teória. Viktor Frankl, ktorý prežil koncentračný tábor vo Svensčime, on hovorí, kto vo Svensčime, si povedal, že zomrie do týždňa, alebo sa vzdal, do týždňa bolo po ňom. A nie len, že, že ho Nemci zastreli, nie, on sám zomrel. A ako náhle proste uveríš to, že, že, že sa položíš vnútorne, psychicky, to, tak to proste už príde. A on vraví, my sme to videli na väzňoch, spolu väzňoch, už, už keď sa zlomil, vedeli sme, že to týždňa je po ňom. A do týždňa zomrel. No a tento Franko vlastne prežil koncentračný tábor tým, že, že veril v to, že sa vráti, ne, urobil si nejaký svet svoj vlastný tam v tom nenormálnom svete a prežil ho. Bo proste veril v to, že prežije. že To je zase inými slovami povedané toto, čo si teraz ty povedal. A, a, a toto mňa fascinuje teraz, keď ťa ja tak počúvam, ako si sa rozbehol, že, že ako sa dá jedna pravda povedať viacerými proste vidieť viacerými uhlami pohľadu, ale vlastne sa to nakoniec vždy zíde v tom jednom bode to je neúveriteľné. Mhm. Pesničku si dáme, tak je takú peknú ľudovú, a potom by sme sa pozerali na nejkej maily, dobre? Áno. No, super, tak ideme na ňu. tak zarozprávali, že sme normálne zabudli, že už by sme mali ísť. No, tak dobrý večer. Ideme, vážení posluchači, ako som povedal na vaše maily, tak poďme, tak ako nám prišli. Ahoj, Boris. Prosím ťa, povedz Žiarislavovi, že ak má zo sebou koncovku, tak niekto nie trošku fúkne. Ďakujem, ste super. No, nie, sami vidíš, že nemáš sebou. No práve dneska nemám. Práve dnes zo sebou žiadnu nedoniesol, takže nefúkneme. Uh, ďalší... Ale ne... tak ja fúknem o týždeň na tej kazovskej obrode v Majcichove, dobre? 11. marca, áno, tam do asi, asi tam budeš fúkať. Uh, teda veľmi, že len do koncovky nikde inde, do žiadnych policajných trubičiek. No, uh, Miroslav, Žiarislav, veľmi chýbaš, a to nie som teda nejaká bukvica. Nemôžeš vysielať, alebo občas nahrávať aj z hôr, veľa ľuďom si dával kopec energie, dokonca aj keď k nám do New Yorku, dokonca až k nám do New Yorku, archív som počul asi stokrát, Nechýbame aj my občas poslucháči Tebe hm. <ríe> My Miro No, no evidentne z, z New Yorku nám Jasné, píše Jasné, že chýbate, no. viete bez sa to neje ono <ríe> Nahraďujeme čo. Ale tak máme prednášky A neviem, či to budeme Prepisuje sa to niečo, duchaduša Reťastujem vlastne v Nitre V Bratislave zase spoločenské zriadenie Od Vob Takže vlastne nahrávame nejaké tie veci, ale nevieme, aké budú vlastne vývody pre vás. Ale možno, že niečo. A čakaj toto zbory, som niečo vymyslíme ešte občas aspoň a vlastne možno, že občas pustíme niečo. ja ešte to nemáme vyjavené, že ako. Ja Žiarislava vnímam ako takého dravca, ešte tie vtáky, čo sú dravé. Tak uh, oni sa vlastne nikdy nedajú celkom skrotiť. Môžete ich naučiť, sen tam priletia, priletia na ruku aj tak, ale <laughs> oni vám potom odletia a ja môžem len počkať, kým zase Žiaryslal naspäť priletí. Takže ja to nechávam na jeho zvážení. Uh, chvíľu som ho na tej ruke nosil, uh, lietali sme spolu, potom zase potreboval trochu voľnosti, tak odletel. Teraz je zase tu a uvidíme, kedy zase. No, tak keď na to príde, keď bude taká príhodná doba a ty hey. budeš mať podľa mňa času viacej. A nebudeš ma toľko rozrobených veci, ako teraz máš, tak môžeme kedykoľvek v týchto veciach pokračovať, ale necháme tomu taký ako nenútený, voľný priebeh. Človek potrebuje aj nejakú dobu na, na vnútorný, da sa povedať, svet, ako zase v vývoja. vývoji. Uh, Pravdepodobne napíšem naraz 6 knih, no, to je taká novinka už. 6? 6, a zase žia, žiadna nie dokončená, takže... <laughs> to sa ani nečudem. <laughs> pri, že... pri šiestich knihách je ťažké dokončiť jednu z nich. No tak ťažko no, teraz povedať, čo bude, kedy nesľubujem, ale môžete veriť tomu, že človek pracuje denodene na veciach. Martin? A, a, možno sa, prepášte, možno sa nám podarí aspoň nahráť nejaká táto, aspoň ne, na jara, aspoň koncom jary, aspoň nejaká nahrávka e, zvuková. E, takže vlastne sme začali zaredovať to súdem na nahrávanie zvukov e, hlavne hudby, ktoré by v chátke vzniká, ktoré v polozemničnej, takže vlastne ktoré by vlastne toto um, umožnilo, lebo ja už nie, nie som ochotný ísť do mesta na, na dva týždne, na tri, nahráť cd a bývať tam v penzíone a mi už, už nech to prostredie jednoducho. U, to už, už, už áno, hej. Už áno, v podstate som ochotný nahrávať, ako som v hudbu k filmu Doba bronzová nahrával vlastne trojdelnému vlastne v chátke, že prišiel zvukár a nahral to tak toto zriadujeme a keď toto spravíme, tak budete mať možnosť nejaké veci aspoň hudobné Abo, abo možno vydáme aj nejakú knizku času. Už také bolestné pre teba, hej, toto v meste. Vieš som asi začarov. <laughs> čarov. Tri dní do troch dní, ako áno, a potom už jednoducho. Potom je to problém. Dobre, uh, Martin, no, z Bratislavy, to je ešte len mesto veľké. Martin, z Bratislavy zdravím do štúdia, len na dokreslenie. Žiarislav je aký živo, oheň alebo vietor? 4 živly, priateľu. Tak by to malo byť. Hej? 4 živly. A podľa potreby sa človek kráčajúci po vedomeckom chodníku, podľa potreby si tie živly vlastne osviežuje, doplňa a čistí. Samozrejme, to je na záležitosť. Že vedomestvo je rovnovážna poloha vratka. Tak, čiže, to znamená, čiže ako stred. náhle sa prestaneš tým zaoberať, tak vlastne sa rovnová ruší. To znamená, to každému. Rovnovážna poloha stála je v zlom stave iba. Vieš, byť v zlom stave na to nemusíš vyvíjať žiadnu mm -hmm. namahu, ale byť v dobrom stave treba vlastne stále pracovať na tom, že by bol dobrý stav a snažiť sa tak žiť. A, a pravda, čím dlhšie pracuješ, tak tým je to trošku prehľadnejšie a jednoduchšie. Je to mm. ako cvičenie s telom, tak sa dá cvičiť s dušou a s duchom. Takže všetky živlí v podstate, samozrejme. Všetky živlí, ináč máme všetci v sebe, ale niektorí majú prevažajúce živlí. A to, toto riešime... No možno sa mi to podarí niekedy aj dať, to, napísať niečo o tom. No zpiaľce. ale ty potom nejak tak sa radíš s prevážujúcim živlom, prevládajúcim a to potom musíš nejak ako potláčať v sebe, to, že, alebo čo že sú dve síly. Síla vlastne, ktorá je daná dedične, to znamená, dajme tomu poviem to ako príklad prehnaný, že Všetky kostriadká sú veľmi pohyblivé a všetky dajme tomu korytnačky sú dos pomalé, hej? hej. Tak to sa dedí. Ale... <laughs> ale Ale krásne prí, ho pochopil, <laughs> Ale vlastne, uh, druhá vec je tá, že <clears throat> druhá vec je tá, že jeden v tíma napadol, ho teraz nepojem. A že ne, ne, ne, A vlastne <laughs> Na, Druhá vec je, uh, kde Druhá vec že je tá, ne, tá, ne, že ľudy z nejakých rodičov a tí rodičia vlastne obsadzujú určité živly. A pokiaľ uh, sú nerovnovážne živly u rodičov, uh, tak vlastne vytlačia deti do nejakého živlu. To znamená, stačí, že, tomu, že, že je spojený rodičov uh, dajme tomu vetro oheň a vetro voda a nie je tam zem, tak tý, to dieťa zoberie zem. Uh -huh. Hej, ty v tej rodine vlastne zoberieš to, čo ostalo a po, preto sa vlastne povahové živily po odlúčení, ani nie v určitom veku to tiež, ale vlastne po odlučení od rodičov sa menia živlí. Lebo už vtedy si vytvára svoju vlastne uh -huh. svoj slnečný svojí, svojí, spôsob alebo štvorživlovi alebo štvorstranovi a svoju rovnovahu a <ký> ešte je to složitejšie, ako je to, jednúšim, že, že, že nekedy si hľadá partnera na tomu podľa, podľa rodiča. A tým pádom, ale ostáva v tom zivlách, hej. Uh -huh. Treba... <kým> a tak ďalej. Uh, ďalší mail od Horislava. Uh, tu máme. Č uh, počkaj, kde sa to začína? Teba, za zvlášť staronového hostia Žiarislava, srdečne pozdravujem, ktorého rád znovu počujem a poviem, že mi jeho rodné slovo chýbalo na slobodnom vysielači. Chcem ho ubezpečiť že vo svojom vnímaní sveta v pohybe napred cez všetok súčasný marazmus nie je sám, minimálne sme dvaja, tiež intuitívne cítim už dávnejšie, že svet už takto zákonite nemôže pokračovať ďalej a že príde skoro k zásadným zmenám a svet sa stane lapidárne povedané lepším a spravodlivejším, proste svet nemôže zostať v stagnácii čo by nevyhnutne viedlo k nihilizácii. Súčasný človek zostáva v rozvoji vedomia za technologickým rozvojom, čo ho priamo ohrozuje v jeho samotnej existencii. Ale presunuli sme sa do veku vodnára, ktorý znamená práve prudký dobeh v rozvoji vedomia. Ľuďom sa otvárajú oči aj uši a prebúdzajú sa z umelého spánku. Bude to ešte veľmi bolestivé, ale aj každý pôrod sprevádzajú pôrodné bolesti a dnes sa rodí nový život, lepší pre všetkých ľudí na planéte Zem. Treba to objasňovať každý deň, aby ľudia nestrácali nádej na zlepšenie. Preto aj touto cestou ďakujem Žiarislavovi za jeho osvetu. No, tak toto ti napísal poslucháč. Chceš k tomu niečo? Ani nie, vlastne poslucháč povedal, čo chcel povedať. Ďaká. Dobre. Kedy som sa zamýšľal na témou, čo vo mne evokuje Zem, Pomôčka hmota, človek, priestor, myšlienka, Boha, kameň, všetko ob obmedzené. Alebo vzduch, bol duch, Boh, čas, pocit, Boha, amen, nič neobmedzené. Voda, hmota, Boh, nekonečnosť, pocit, človeka, pramen, niečo uchopiteľné, ohraničené, oheň. Duch, v zátvorke človek, pominuteľnosť, myšlienka, človeka, plameň niečo neuchopiteľné, neohraničené, zem. To je pre neho tma, oheň, svetlo, vzduch, voda, číre, priesvitné, neviditeľné voda, vlhké, oheň, suché, zem, vzduch, oboje, vzduch, hore, zem, dole, oheň, voda, kraje, hore, dole. Rozumeš tomu, čo píše? Ale áno. No, ešte dočítam. Voda dáva vzduch do zeme, oheň dáva zem do vzduchu, medzi ohňom a vodou je zem. Uh, v ohne aj vode musí byť vzduch, oheň je medzi vzduchom a zemou, voda je vo vzduchu aj zemi. A takto by som ešte, lebo dlhá, dlháčistný mail napísal. Hej, jasničko, jasničko. Tak tak, no, akože v zásade e, asi len pod Prahomom môžeme tu siť, kam písateľ mierí. Hmm. Ja, on, on tak asi napísal, čo, čo to v ňom áno, vyvoláva. Áno, áno jasné. V podstate e, <laughs> poviem niečo, čo možno že ne, ako keby nesúvisí, ale <ký> Sú dva spôsoby vlastne výdenia sveta, zjednodušenie povedané. A ten, že, že najprv bola zem, a potom prišlo svetlo. Hej, to máš napríklad starý zákon, hned úvod, Genesis. A bolo zem, vody, temnota, a potom sa zažalo. Hej, mm -hmm. potom je druhý spôsob, že bol najprv oheň, a ten majú Slovania, a ten má vlastne aj moderná vlastne veda, <coughs> Že najpôj bol ten oheň, ten tresk, to, to vytvorenie toho, toho ohnivého vesmíru nebeským kovačom s várogom, ktorý vlastne uh, ako duch stvoril tento svet. Ináč tam vlastne dá sa povedať, že st st st stvorenie ako, že, ako také blízke náboženskému stvoreniu, doslova ale nie až tak strašne biblickému ako skôr v podstate tomu slovanskému, alebo aj vedskému, treď teda čiastošne. Mm -hmm. uh, a... Uh, a v zásade e, je to taký, taký ten príbeh, ktorý, že niečo vzniklo. Hej? Popri tom bol, bola teória o vesmire, vesmíre, e, ktorý vlastne bol stále a teda nevznikol. Čo si myslím, že teraz je moderné, že, že vzniklo a možno, že bude celkom možno že znova to prehodnotené a znova prídu na to, že predtým, jak vznikol, bol tu stále. Ale, a toto bude ľudia riešiť, vieš, počkáme si pár miliárd, desetí miliárd rokov a to <sík> uvidíme, čo bude potom. Ale... <sík> Je vlastne taký stav, že, že sú ľudia, ktorí vznikajú ako základ vidia zem, uh -huh. sú ľudia, ktorí ako v základ vidia ducha. V čtyri živlí vedomenský chodník je taký, že, že, že sú to spojené prvky, že vlastne všetko je jedna živa a podľa jej pohybu sa tá živa rozdeluje na, na dobu určitú. Na dobu určitú to znamená, dajme tomu, ten živol sa pretavuje. Ta živá vlastne, základ sver, sveta ani nie sú živlí, to sú mm -hmm. pravzory toto, čo hovorím, ale je živá slovo, ktoré sme zabudli, uh, ani sme uh, používali sme slovo sila, ale to si zobrali podľa sústavy SI, keď sme prelažili angličanov, tak sila už je vlastne fyzikálna veličina a už neznamená duchovnú silu. Mm -hmm. Ale vlastne ta živá, živá, je základ vesmíru a z nej vznikajú živlí, čo je ako duchovné, teda geniálne po -latinsky, v našom slovanskom duchovnom jazyku. Takže my máme svoj duchovný jazyk, preto ho rozprávam pre niektorých nez nezrozumiteľne, ale tí, ktorí trošku vnímajú, tak zrázu sa im celý svet zjednoduší. Je úplne ľahko pochopiteľný. Základ sveta je živá, teda e, grecká energia. A vlastne táto živa v podstate vytvára, zaskupuje sa podľa rýchlosti, podľa vlastne podmienok rôznych, e, sa predtavuje do tých živlov, ale je to na dobu určitú. A vlastne tá živá je to, čo je základ. Hm. Tá živa. Takže vlastne ona aj Zem je, je, je v podstate duch z tohto hľadiska je to pohyb naj tomu naj naj naj najmenších častíc, ktoré vieme rozoznať, Dá sa ísť až po súper samozrejme, ale vlastne už, keď vnímame, že, že aj ten kamen sa chveje v podstate neustále, mm. lebo kmitajú tie atomy podľa dnešnej vedy určite. Takže vlastne elektrony sa tam točia a rozumieš kamenia, zdá sa ti byť tuhý. A potom je to vlastne elektrony niečo a je to živá v podstate. Mm. Takže vlastne nie je to ani hmota podľa niektorých. Mm. Takže vlastne, a podľa niektorých je to hmoto živá. Hej. Takže vlastne, a, a, takže vlastne a hamota znamená zem. Takže vlastne tie živoli sa menia a my stále hľadáme rozhodnáv. Sú pravzory aj uh, mužský a ženský pravzor akože, ako čas, ako ten čas a tá väčnosť, hej, ten vetro, oheň a tá zemovoda. Mm. A preto tie pravzory sú v prírode a preto to, to, to, to vzdušná spoločnosť, dajme tomu, chce pre, prekonávať aj tieto dajme tomu pravzory, však oni sa môžu. Ale zase od, od, odtiaľ po tiaľ, hej, ako v zásade tie pravzory nám pomáhajú prežiť a preto vlastne toto riešim cez jednoduché uh, veci, ktoré sú použiteľné, ale neznamená, že, že, že, že to používanie je úplne jednoduché, lebo je to celá vedánka. Ako sa to dá použiť? No máš tu teraz takú jednoduchú otázku, ale asi zložitejšiu odpoveď. Možno nie, o to Lucie, ktorá sa pýta. Krátka jednoduchá otázka, čo môžem ja ako obyčajný človek urobiť preto, aby neprišiel oheň na miesto zeme? aby neprišiel oheň na miesto zeme. Oheň príde, ale záleží, jak ten oheň využiješ. Využí to ten oheň na, na, na osvietenie, v podstate teda na vzdelávanie. Lebo oheň osvetľuje. Takže ak budeš používať oheň ducha, a, ak by, a, pr, a skúsme ten oheň ducha používať, si to možno všimnú susedia, že, že ohen poznania využívame, že my sme tí, ktorí môžu zlepšiť zákon, ktorý môžu robiť, A ja teraz zabehnem ako do jednoduchých vecí, predaj z dvora, aby si nemusel vlastne uh, byť závislý na, na, na tých obchodníkov, ktorí polovicu potravín vlastne ťa donutia vyhadzovať a, a, a dotujú ešte aj tie vyhodené potraviny. Tak daj predaj z dvora, tak daj svoj ohen, daj svoje osvítenie, tam poved svojom poslancovi, že na čo si ho tam poslal, nech tam prečíta, hej, daj mu noty. Žiadaj, aby, si mohol, aby sme mohli vzdelávať, aby sme si mohli vytvoriť lepšie prostredie a to, ten oheň sa pretaví do toho, že my sa prispôsobíme novým podmienkam dobre. A to znamená vzdelanie, svetlo, to je ten oheň. Hej, zem, ne, takto, že, že aby nevznikol, tak to. A nebude potom vojna, keď, keď to spravíme mnohí. Potom vlastne jednoducho, vojna je vlastne prechodný stav medzi dvoma miermi, ale nie je nutná, pokiaľ prejdem z, z jedného stavu do druhého, nemusím si pritom polamať kosti, rozumieš? Čiže vlastne, že oheň bude, ale my dáme zase podobu tomu, že či to bude dobrý Presne, oheň. Alebo my určíme, ten... či napojíme vlaky, alebo či sa zrazia. Uh -huh. To znamená, my určujeme a ten oheň jednoduchý je taký ako je oheň aj a oheň aj, aj, aj radosť oheň aj vlastne plodenie tak vlastne oheň aj príprava detí nadčením hej sú dva spôsoby im, teda si basista vo vzdelávaní, alebo nadčením že si nadčeniť si učiteľ ktorý, ví, ví, ktorý keď začne rozprávať deti vedia filmy rozumieš vidia veci jak sa dajú a zrazu sa dajú tie veci hej a sa natknú tak dajme ten oheň do načenia, to je nadušenie doslova ako načím čo znamená vôzuje neviem to je to to nám bude náčin Hej, to, to z toho vzniklo to potom inak a už nikto nevie, čo znamená. A nadšenie, nadušenie to znamená, že tie deti sa natknú. Dospeli sú tiež deti. Potrebuješ sa nadchýnať uh, v podstate, pokiaľ si živí. Hm. Ináč vlastne, keď skosna tiež, vlastne zase zem má uh, tiež krajnosti. Že, že... No to som sa chcel ešte spýtať. Že, čo sú rizika zeme, do ktorej teraz ideme? Zem má ako rizika, že stúhnutosť, že, že, že, že, že, že, že, že si zazemnený celý, keď máš zem v očiach, tak nevidíš, hej? Ty musíš mať svetlo no ale čo to v praxi prinese pre spoločnosť? Aké rizika pre, to, pre spoločnosť v praxi z toho by, by, ten, oheň, ten vzduch, to si povedal, to je toto presne, tá, tá bezhraničná sloboda, že tu lietáme, míňame, spotrebovávame, konzum, reklamy, blbosti. Čo je tá, tá, tá zemie, čo v takomto ponímaní, to, to, to, to negatívne, to tak riziko? Keby som mal pou, použiť vlastne e, zemo ohnivé zriadenie, čo je to, že to, tie živé nás čakajú, mm -hmm. ako v zlom zmysle, tak to mm -hmm. bolo to, čo bolo v Južnej Amerike vlastne v 70. a týchto rokoch, keď tam myslí, ľudia, keď tam boli režimy, tie, tie vlastne ohnivé, pravicové, v podstate pravicovo-zemské, také dá sa povedať až polofašistické režimy to boli uh -huh. a pritom ich ako, ako, ako opačníctvo voči socializmu ich, ich prakticky podporovali vlastne liberálna spoločnosť na severej Ameriky hej. operácia Kondor bola vyvinutá americkými zložkami uh, uh, v postate uh, na ovplyvnenie aby južná Amerika bola imuná voči komunizmu no vidíš, že k niečomu opačnému uh -huh. to znamená keď použiješ opačné živly nerozumne, tak máš smol v podstate znova budeš zlom. Mm -hmm. to, to, to, či, či tí ľudia budú umočení ľavým alebo pravým režimom je im úplne jedno v podstate rozumiem Takže vlastne, takže vlastne my sme eh, v podstate pomerne jemná jemnositná kultúra To vidieš aj na spôsoboch prevra prevratoch aj na tom, že určité živolové zriadenia na pojem príklad, že socializmus bol iný na Slovensku ako vlastne v Sôbecskom zväze mm -hmm. Hej, neže by tu bol uh, ideálny ale aj kapitalizmus je iný na Slovensku, ako, ako je v Amerike. Takže hej. vlastne... Tak, je taký mudrejší v ona, mu, ona mu dá v pečať nejakú, mu vtlačí hej. aj tá kultúra. Hej, že, že, že, že, že nie je taký krajný. Mhm. Mhm. Že sú tu ľudia, čo sú, ako dajme tomu, chrániť si veci. Chce, chcou, chcou, ja pýtaš v čom? Ja ti poviem v čom. Chodíš do lesa a nikto po tebe nestrieľa. Hej, to v Amerike, keď si teda, chodil po lesoch len tak, tak to teda zabasnú, rozumieš, lebo tie teda les niekomu patrí. Ty, čo tam máš chodíť, rozumieš, cudinec? Až, až taká slovoda nie je. Takže vlastne, takže vlastne máme určité črty, ale ty ich znutra, zakonite nevidíš. Takisto, ako nevidíš svoje živly, lebo v nich vlastne ideš a nevieš, prečo tie deti potom berú také živly. opačné mm -hmm. alebo inak. Mm -hmm. Takže na, my musíme pochopiť seba Musíme sa do seba zahlbiť, aby sme pochopili seba. A my máme v sebe tie pravzory, ktoré vlas, podľa ktorých sa správame. A to, čo je v mode zvonku, to je zase len, to sú živly, ktoré tu už boli, ale v určitej modnej dávke nám ich dávajú. Ale my si uv musíme uvedomiť, že stále sme to my, kto žije svoj príbeh. Hm. Uh... Zase som sa neubránil porovnávaniu teba s Emilom, kde on presne toto, ty hovoríš o živloch, on má svoju, teda nie svoju, prevzatú ná, náuku o anieloch, angelológia. Žiaden živel, ty vravíš, nie je ani dobrý, ani zlý. On vraví, žiaden aniel nie je ani dobrý, ani zlý. Mm. To, to, je, to, to nie je, že, že my, on vraví, teraz žijeme v obdobie. Michal je proste človek, ktorý, alebo teda doba nás ženie k nejakej pravdivosti, ale keď sa to otočí do toho negatívneho, tak to potom prináša negatívne. Ale to není ani, že o dobrom, o zlom, to My tomu v, vtlačíme pečať toho, aké to nakoniec bude. Tak som sa tomu zase neobránil trošku prepojiť vás dvoch, lebo hovoríte vlastne o tom istom. Žiarislava nepoznám, píše Andrej, ale začal som počúvať trocha neskôr tú poslednú ľudovú pesničku, hudba bola perfektná, iba chlapom, ktorí spievali Chýbajú im výšky, ambrozová verzia je počúvateľnejšia. Akých živlov, to je jeho otázka, akých živlov je naša vláda? Na... Toto neviem, či si trúfneš na takéto niečo, že aké živlily naša vláda má. Vieš je to ťažko, za... ne, neplánujem toto robiť, Hej. ale v podstate je tam vlastne taká, da sa poviem, zmiešanina. <laughs> je to určite zmiešanina, živlilná, živlova teda, ale vlastne, <clears throat> pokiaľ vlastne chceme vlastne pomenovať veci, tak musíme si určite dosiahnuteľné cieľe. To znamená, by sme museli tú vládu rozložiť, ne rozložiť, ale pomenovať nás podľa tých strán, z ktorých sa sklada. V... Hmm. A vlastne tie strany by sme museli pomenovať vlastne v živloch a v ich vývoji. A to sa všetko dá, ale to by presahovalo a, rámec a to ani asi tejto nie je to relácie. Tretné. Ani to nie je dôležité no. zase takto to pýtvať, lebo ja, je, tak poviem, že ja celkom uznávam ako zasady ležiteľstva, teda vlastne, že u, určitých veciach sa, sa vlastne nehovorí verejne. Uh -huh. A tak. v podstate v postate, pokiaľ pozerem na spoločnosť, tak pozerám na ňu, akože čo všetko sa dá zlepšiť. A pokiaľ začnem vyťahovať skôr ten nepriazneve veci, tak ako keby som tomu človeku, alebo tým ľuďom Uh, zamedzil uh, ten prístup k lebo u nich začnú vznikať také tie úrazanecké uh, hey, hey, veci hey, hey. a vtedy sa naozaj lečiť nedá. Sa tu... jasné. Hey. Hey, takže vlastne, uh, to, to, ako je to vlastne, ako bytosť, spoločnosť je, ako bytosť, má svoj zdravotný stav a to, že vlastne sa, sa zvyšil pojedanie uh, antidepresívna 10 násobne za 10 rokov, <laughs> tak to, to nie je len tým, že sa zlepšila diagnostika, rozumiete. A to tiež nie je iba tým, že by e, tie firmy boli tak dobré, že to skutočne presadia. Je to aj tým, že duševná rovnováha ľudí sa znižila. Hmm. Takže pozor, že my oporovujeme divochmi, ale di, divochy si boli vlastne v podstate, žili svoj silný vnútorný svet a vlastne e, žili svoj príbeh a vedeli, že sa nemôžu spolahnúť na žiadne ja neviem, sociálne zariadenia, na ktoré sa dneska spolíhame a zrazu príde doba, keď to zlíha a potom zrazu zistíte, že to nie je. V podstate nie je sa spoliehať na veci, ktoré, na, na ktoré sa spolahnete, to znamená na tvoj duchovný svet. Ak máš vybudovaný, tak vlastne ten so, sociálny systém dobre nech je. Ale to nie je jediné, čo ťa drží, Teba vlastne to, to, to samo nepodrží. Uh -huh. Nemôžeš sa na to spoliehať. Spoliehať si tá, čo máš v sebe. Takže to, je to, to, to, je to, to, to potrebuješ sa vycvičiť na to, že by si v tomto vedel chodiť. A ti uh -huh. poviem, že vlastne my, čo žijeme vlastne teraz tak, ako žijeme, čo tam robíme tie veci, vydávame knihy a popri tom sme vlastne hospodársky, dá sa povedať, dá sa znamená hospodár. Že musíme hospodáriť sami, nik nikto nám tým nepomôže pomôcť, jednoducho robíme veci, prehľadky, toto tamto vieš. Uh -huh. Tak toto je, toto je vlastne uh, toto je niečo, čo keby začala robiť spoločnosť, a nehovoríš že chovať v prírode všetko, ale spolehnúť sa na to, že musíš ty spraviť dajme tomu, ja, keď som prišiel do, do, na, na, na, bývať ku dedinke, kde žijem, tá, tam sú aj fojaristi a tak a, a, a, a, a prišli za, za, za mnou vlastne prišli m, m, Baďari alebo Nemci, že by som vlastne robil pre nich fujari. a ja hovorím ne, ne, že nebudem robiť ani nemám toľko chuť, času ani chuti tak veľa vyrábať ale hovorím chlapom v dedine, tak máte synov tam v Nemecku, tam zase tam na západe, tak nech oni založia obchod mm -hmm. a budú robiť lepšiu prácu a vy tam budete chodiť dajme tomu, a tam vy spravte slovací etnošop nepredajte to iným, nech si o ethnošope, vy si spravte svoj, lenže my také myslíme, nemáme Slováci. My sme tak trošku ešte v, v takom závoze, že sa spolíme, možno, že ho mal ten Štefany, keď išiel vlastne riešiť veci ako pre Slovákov v zahraničí, aj, ale, hmm. možno iný, ale my sme takí vodozem, vodozemní sme strašne. Hmm. A nemáme to ľahké zmyšľanie tých, ktorí si, si zariadujú veci, ktorí si vlastne vysnívajú a potom idú, idú na to. To, to, to sme niekedy mali. A vtedy sme, vtedy vlastne Slovania vlastne uh, sa zaslúžili o to, že tu žijú a že, že žijú na tretine Európy aj v určitej dobe až na polovici boli. Takže vlastne vtedy sme vlastne, mali uh, v rukách svoj duchovný svet, duševný a sme žili svoj život a sme sa nespoliehali na silu zvonku. Hm. Na silu znútra. A to by bolo teraz treba znova to, pravi, obnoviť. A to sú toto... také vlny. To sú, to, to sú tie načenské vlny. Keď založili Slováci vlastne... Uh, aby nemuseli ruble, lebo v rožskú cestu sme jeden deň mali rodej cesty o tom, aby, aby tie peniaze, a ruble a doláre nemuseli meniť tým, že zarobí ten, ten, ten vlastne vekslak v podstate, tak oni si založili vlastnú banku a sa volala Tatra banka. Rozumieš, už nie je naša. Ale založili Slováci olejkári, šafranici drotári, v podstate obrody robili Jurgovské pokladne, my teraz máme LED systém a nemáme tie... nepoznáme, čo robili predkovia, ale oni to robili naozaj. A vďaka tomu máme tu aj vlastne, dajme tomu verejnú vec, republiku. Vďaka tomu máme aj ústav, z ktoré, ktorého nás nakoniec aj občas napadajú. Lebo my sme tí duchovní šarlatáni, mm. Ale oni, oni tí... Tí ľudia, ktorí vlastne zobrali ruky do vlastných, zobrali veci do vlastných rúk a začali riešiť domáce hospodárstvo, stali sa gazdami vo svojich dedinách vo svojom štáte, tak títo ľudia tým neuveriteľným nadšením dali základy toho, že tu je určitá kultúra teraz, ktorej môžeme hovoriť týmto jazykom. No my sme aj začínali túto reláciu práve z Mienkovo Gazdovskej obrode. To je vec, ktoré, do ktorej si sa ty pustil, ja neviem, to je koľko dozadu už potom to funguje zhruba. To je vlastne čo, že? vy sa snažíte vlastne akoby ľudí preto, aby sa začali vrácať k pôde a k týmto veciam? Že aby, aby, aby začali hospodáriť? O to, o to ide? Čo to Takto, to je vlastne? Môžem povedať za seba, že považujem za hlavní cieľ uh, spojenie so Zemou. A to znamená, uh, niekto bude mať rodinu, rodinné gazovstvo Dneska tomu hovorí niektorý farma. a Považujem za, aj slova za dobré. Uh, uh, niekto má rodi, rodinné rodové hej. Niekto, uh, niekto možno, že rozšíri na dedinu, na obec, na občinu. Niekto to možno použije nakoniec, uh, keď tak bude dúmať, tak v štátnom hospodárstve. Lebo mm. aj tam musia byť hospodári, tak teda gazdovia. Hej. A niekto, uh, uh, niekto vlastne niekto bude vlastne len, len, len, len učiteľ v škole, čo len, to je až. Ale bude tam mať školský pozemok alebo, alebo mesto vyčlení, dajme tomu, nejaké pol hektára na to, že ja navrhujem teraz, navrhnem a to tu prvý raz, gazdovské rezervácie. Že mesto si môže mať svoju gazdovskú rezerváciu, preskúmať, že aké, dajme, v tej oblasti sa robili veci, postaviť tam, alebo, alebo je, alebo, alebo zachraniť starý dom, alebo ho vylepší, odkupí, alebo nejakú správy pred Alebo postaviť na zelené luky nový, postaviť tam včelie úle, rozumieš? Dajú tam... Tretí sektor nemusí fungovať len na tom, že nejaký nadnárodný kapital im sype prachy. V mm. tretí sektor môže, môže byť na sile znútra. Tak Takže to sú všetko ľudia, ktorí ja verím tomu, že chcú niečo dobré, aspoň väčšinou. Tak v podstate... Tak, tak, tak spravte tam vlastne gazovskú rezerváciu, že ak sa tu kedysi žilo a už jeden človek, dva ľudia tam môžu mať zamestnanie a ešte k tomu budete mať med a mlieko z kozie alebo z ovce, čo tam je, alebo z krávky alebo z niečoho a spravte gazovskú rezerváciu a tam budú chodiť na exkurzie školy z mesta a z okolia. Rozumieš, keď môžeš riešiť, ja neviem, čo všetko možné dnes sa nav, všetko sa naňujú peniaze. A na také niečo, že, že kúsok zeme, kde môžeš ma ma mať to miesto, kde sa prídeš pozrieť, aspoň nejak tá hriadka sa robia. Aj keby sa robila len... Ale však ten zemia, keď tam dáš, tam dáš tak vyrastie. A tí deti a tí ľudia sa naučia, že zemia rastie v zemi. Že medie je včeli, že sa nerobia v, to v tovarní, že mlieko strieka takto. A nakreslia. Však tu vlastne v domácom vzdelovaní uh, Laznička mala vlastne syna vlastne v Čechách nahlaseného, tak mal českú učebnicu prvou, lebo bola Češka, ale na Slovensku. Mm. No a tam, tam to prešlo cez všetky tie úradné veci, cez uh, profesorov, ktorí to vzdelovanie riešili a tá učebnica je riadna, a koza mala 4 cekky. Chlapec 6-ročný preškrtol 2, ostali 2 teda správne voľba, hej. Mm. Takže, aby už ani dospeli poberne nevedia, že koľko strúkov má koza, hej. tak nemá 4, ak kráva, tak to je koza má 2. A tam prídeš a môžeš sa na to pozrieť, a možno, že cez nejakú hodinu prvouky, môžeš aj skúsiť. A, a, a keď je ten človek vlastne na to tam je, ten človek, čo je v tej gazdovskej rezervácii, vlastne byť zamestnaný mestom, mm -hmm. alebo niečo tak jedno pracovné mesto tam urobte. Preboha, to nie je také zložité. A, a, a strekne si z toho struku a úz má citové vzdelanie, pretože nás nezachránia atomy. nezachránia nás vedomie o tom, že ropa končí. nezachránia nás vlastne e, teoretické znalosti o elektronoch, protonoch, neutronoch, superstrunách, to, že citový vzťah budeme mať k tej Zemi a vtedy tí ľudia nevyhodia tie odpadky Slováci v tých lesoch, vtedy tam nenechá ani papierik a vtedy ani, ani už nebudeme mať v potoku, ak sú, tie, ak sú tie vlastne spády vody, úplne more tých umelohmotných fliaž, nebudú vlastne uh, tie baterky z auta trčať nikde v potoku, hej, nebudeme si otravovať vodu. Keď budeme mať citový vzťah tej zeme, to je zemitové, citové vzdelávanie Áno, mechanická pamäť uh, 2x24, uh, 9x81, to mm. sa naučíš. To zase nie je zlé. To treba vedieť aj na spamäť niečo a tá pamäť je dobrá. Ale potrebujeme ešte doplniť, to školstvo nie je zlé, ale je neúplné. Potrebujeme tam doplniť niektoré veci. Mm. Potrebujeme doplniť kultúru predkov, toto spravíme, a potrebujeme, a teraz jedna škola od mňa žiada vedomenské prvky do školy a jedna škola sa chcela, chcela založiť na týchto prvkoch. Na, na, na, na skadka Slovensku, tudno našom. Takže potrebujeme tam vlastne o vlastnej kultúre h -h veci, ktoré dáme k tým všetkým iným veciam, ktoré sú zvonku, o mm. iných kultúrach. Však to všetko je v poriadku. Vieš? Lenže tá vzdušná spoločnosť ta nerobila tak, že tak spoznaj tie iné národy, ich kultúru. Nie. Oni ti tali spoznať len tú spotrebnú kultúru. A ako, ako, o čo sa zväčšila etnografia? O čo sa zlepšilo vlastne chápanie iných národov? O málo sa zväčšilo. Hmm. To tam vzduch vytvoril nadnárodný kapitál. To, že by si chápal pestrost kultú sveta a úctil si tie kultúry, toho hĺbkovo si ten vzduch, vzduch ti nedal. Lebo bol plytký rozmer. Okay. Takže my chceme hĺbkovo. A takisto vlastne... Skladka, toto všetko... veľa vecí je veľa vecí, čo sa dá robiť a treba prestať tomu veriť, že sa to nedá. To je povera. Nepoznám také slovo, že sa to nedá. Ide hmm. len o to zistiť, ako sa to dá. No i jednak to, že v tejto dobe to, čo si povedal nás držia ešte stále v takej tej predstave toho konzumu, v takomto vieš, trblietka okolo nás všade tu sa a my naprogramovaní na konzum a hedonizmus žerieme, spotrebovávame, míňame vychadzujeme a to je božstvo, to je ideál, to je ideológia ktorá tu dnes je tomuto ideológiu musel, muselo ustúpiť všetko do úzadia, všetko tomuto náboženstvu, konzumu, musí douzať a ustúpiť všetko. A, a podľa toho, čo hovoríš, to, to vytriezvenie bude musieť prísť, bude bolestivé. A zrejme si potom začneme tieto veci uvedomať, o ktorých hovoríš. Trz nám niekto telefonuje, no my by sme mali inak aj, aj končiť, ale zodvihneme ešte telefón a jasličko, potom počítame aj maily. Tak máme niekoho na telefóne linke. Dobrý večer, prajeme, uvidíme, koho tam máme. Počujeme sa? Ja Boris, tu je Peter. Á, Peťo, ahoj. Ahoj, ahoj. Pozdravujem aj Mira Švického Žiarislava. A mám takúto... Je to taký neskutočný príval slovo, že to sa nedá správiť. Už dávno som takúto dobre zlácivne počul na, na tieto témy. A chcem sa, Mira, opýtať, Žiarislava, či si spomína na školu v Gelendžiku, rodovú školu, a či mu to niečo nehovorí vzhľadom na to, čo hovorí teraz o vzdelávaní, o kultúre, o predkoch a tak ďalej. Uh, kde, kde je ta škola? Škola v Gelinvíku, rodová škola a jej obnož sa na Binte, to je v okrese spíkanom, ale z jednej čas. Na bínte, no nie? Potom... Tam bola. Áno, na Binte. Áno, áno. Jasničko, naši si ľudia, si ľudia tam im trošku pomáhali, a... ale potom áno, to, áno, to, a potom to padlo na tom, že, že ich vlastne <laughs> ich trošku napadli a oni sa trošku ako zanedbali vlastne. A možno, že... Neviem, presne ako tak, to bolo, ale... To je názor, či nepokračovať v nejakom takomto trende, alebo oživiť, alebo niečo podobné, pretože toto absolútne chýba. Mm -hmm. Jasničko, ešte takto, ja by som upresnil, že vzdelávanie áno, uh, uh, hĺbkové áno, korene áno, ale nemôžeme sa uprieť na jednu školu, ktorá je niekde v zahraničí, ja poviem príklad, či už v Amerike, alebo v Rusku, a skopírovať ju. To ako, ako Musíme, to, že... Áno, áno. Alebo tam vlastne v niektorých prípadoch sa toto mohlo stať. My musíme hĺbkovo ísť do svojich vlastných koreňov a na tomto postaviť, áno však na tomto pracujem, že by to bolo. Ako duchovné áno, aj, aj trošku písmom, ale vlastne to, tak, taká vec musí byť spoločné dielo veľa ľudí. Takže vlastne ja som za to, akože, že áno, a niekedy zdanlivo človek píše len príbehy, ja neviem, ktoré sa niekde z niekde, hej. Ale vlastne to, tieto veci sa dajú použiť vlastne pri vzdelávaní. A škola musí vzniknúť ako spoločné dielo ľudí a dnes sú na to dobré podmienky, ja poviem. 30 mm. látky si môžu školy voliť, to znamená, môžeš tam dať na vytvarnej výchové pravzory, môžeš tam dať vlastne na slovenskom jazyku, môžeš môžeš písať príbehy, uh, veci, ktoré sa dejú, môžeš tam dať spojenie, prepojiť predmety a vytvoríme taký kruh predmetov, ktoré sú prepojené. Ináč v týchto dňoch to bude musieť akože dosť riešiť, lebo človek má nejaké cesty ešte, uh, kde... Kde sa to vlastne, lebo mám v podstate pomerne ujasnenú predstavu o tom, že ako by sa to dalo mm. ale áno, keď si ľudia povedia, že áno, tak chceme spraviť také niečo, tak môžete, lebo vlastne môžete mať skúlu súkromnú aj štátnu. a v podstate ešte sú samozrejme aj církevné a to v našom prípade asi veľmi nepripadajú <laughs> do <uvahy>. <laughs> <laughs> takže, takže v podstate uh -huh, teraz sa dá Mm. Teraz sa dá, ale pozor bytosti, keď príde obdobie zeme a ho nezvládneme, tak už sa dať nebude. Preto moja 20-ročná činnosť, stále hovorím ľuďom každý rok, na nasustená vždy, urobte, kým sa začne zem, urobte niektoré základné veci, presate veci v zákone, to, presadte pre predaje tvora, presate v podstate vzdelávanie, lebo keď už nastane zem a ju určia iný, tak už nespravíme nič, lebo to stúhne. Toto, stúhne. toto ma, zaujíma, to to ma strašne zaujímavé, ale päť ešte na rynke, stačí ja takáto. No. Stačí, ďakujem, rád som viera počul a chcem len predopoľniať, že boli tam aj letné prázdninové pobyty pre deti, ktoré, môsovala to aj moja céra na tom binte a bolo to úžasné v tom, že sa venovali remeslám, tvorili rôzne predmety, užitkové spotreby, kreslili fantastické veci, vlastná toho že ostávali a slámený dom, v ktorom spali tie deti potom a samozrejme tlak našeho školstva pôsobil na to tak, aby sa to čo najskôr zastavilo a zrušilo. prepač to nebolo, ale nebol to tlak školstva. Niečo o tom viem, lebo hovorím, naši ľudia im pomáhali, stavali domčeky, pomáhali variť, krstná mama im robila koberce. Áno, áno, áno, áno, Takže áno. v podstate, uh, v podstate uh, tam doslo k inej veci, že nastala mediálna kampaň. a uh, určitých uh, určitých uh, vlastne jedného až troch médií, podľa toho, ak sa to zoberie. A tá smerovala na to, že, že bola zameraná proti Waldorfu a proti mm. týmto ako, ako to nazývajú rodové školy. Ale... Ja návam to, vedomecké vzdelávanie, lebo v zásade... A, a, ale zás... Alternatívna škola trošku z, z, okopčená z Valdovského, ako mm. fungovala mm -hmm. a čas a takisto potom pod tlakom či už médií alebo školstva zrušili a chodili tam deti naše. Jasne, mm. ale to si musíme zvyknúť, že tlaky vždy budú, ale my to musíme to, to spraviť to... tak, aby to vydržalo tlaky, rozumieš? akože nevzdávať sa ony... toho, že vieš, akože vždy je niečo a ono to má v dejinách šancu, možnosť a my musíme to spraviť tie veci tak, aby vydržali nejaké tlaky, tak, tak vlastne to, to, tlaky vždy budú, treba si zvyknúť že v prírode sú vždy proti tlaky ani nebrať to až tak strašne, aby som to nebral osobné, aj keď niekedy to je osobné ale vlastne eh uh, ľudia to stále na rôznych úrovňach tieto tlaky. No dobre, to no, len maličkosť, že túto reláciu si potom treba vypočuť z archívu v polovici nej rýchlosti. dneska má Žiarislav Slavíron slova, no. Dobre, ďakujem ti Peťo, veľmi pekne. Maj sa pekne ahoj. No ja to sám ahoj, Petr, hodnotím, takže máš nás zhromaždené na FCBK Adeake veci a zážitky a, a vedomosti, ktoré dnes so seba sípeš. A ty Gorné. Ešte som sa chcel, inak už natiahujeme čas riadne, mm -hmm. už, už, už, už, je, už je pol dvanáste, za chvíľu budem musieť končiť, to <laughs> čo, čo, ale že toto ešte. Kto to si povedal, vážnu vec, že rýchlo robte teraz, ešte kým sa dá, lebo potom príde zem a to všetko stuhne. Že, čo to znamená? No, v, v praxi mi to povedz, v praxi čo? Budeme tam bachov absolutizmu, zase niečo v tom zmysle? To no Nemusí príde. byť, ale vlastne už to, čo sa presadilo do, do Zeme, tak to bude potom nejakú dobu oh, pôsobiť. A uh, moja práca pre niektorých sa možno zdá horúčkovita za, za tie roky, aj keď v podstate som v ústraní a v lese. Ale vlastne stále pracujem na tom, že by sa dalo niečo spraviť a v zásade tá zákonitosť je taká, že ako keď si predstaviš, že vybuchne slobka, čo som písal v prvom vydaní do slo návrhu Slovenovej mm -hmm. knižne, tak vlastne tá láva sa uh, valí, kade sa valiť môže, usadzuje sa popolček a tak, ale potom uh, už sa vytvorí tá hora, tak tak to stúhne na kameň a potom sa tam vytvorí poda a už, ak je vytvorená, už tak bude kopec a tak ďalej. Takže my uh -huh. sme teraz, ešte beton nezaskýna, ešte teraz sa dá to robiť a potom už, ak príde ten obdobie e, zeme, tak zákonite e, ne, takto, že človek si dáva pozor, aby som nebol e, prorok. Uh -huh. ak, do určitej miery určite a do určitej meri nie, lebo ne, ne, nechce človek určovať, čo bude, lebo každé prorostvo je v podstate zasah do toho, čo bude. Mm -hmm. Ale uh, toto, čo, čo, čo človek hovorí, dáva veľký priestor pre, pre slobodnú tvorbu, slobodný prejav každého. Ale súčasne hovorí o tom, že sú určité zákonitosti, tie jednoducho sú. Tým, že sa prehlasíš, že, že, ja že keď si môž, tak, tak si žena a dáš to aj do od prvého ročníka, tak to je síce ako, dobre, ako je to ten vzduch, ale vlastne prírodzenosť je určitá, he, že ty si určitým zatriedením niekde a to si treba uvedomiť a to sme aj my ľudia, to sme aj vlastne v tejto kultúre a tá kultúra uh, funguje len vtedy, keď ju do určitej miery uznáme Vlastne, keď ako náhle tá miera sa, sa prejaví, že, že ľudia už neuznajú, a to si, to, toto je dôležité, že ľudia strácajú vieru v demokraciu. A toto si niektorí milia, ja nie som žiadny vlastne človek, ktorý by tu chcel carské samodežievy, hej. Niektorí sú prekvapení, že, že som v podstate ten, ktorý je demokrat. Lenže ľudia vo veľkom strácajú vieru v to, lebo vlastne cítia otrhnutie a práve otrhnutie od tej vlastne zeme, od tej pôdy, zrazu majú pocit, že, že nemôžu niečo ovplyvniť, že všetko je dané. Ty si môžeš vybrať, dajme tomu, medzi takými, takými, takými stranami, preto aj potom bola túžba úplne no, nové a vlastne neo, neoverené, dá sa povedať, ale dobre. Lebo ľudia strácajú veru, že sa to dá ako dobre. Ono sa to samozrejme dá, ale musíš jednoducho si vytriediť na základné a nadbytočné. A tie nadbytočné jednoducho byť nemusia. Ne, ne, ne, nechcem používať ani nazvy rôznych úradov, ani vlastne rôznych uh, politických vlastne uh, uh, záležitostí, ale toto všetko je, uh, základné veci sú to, že máš s, nemou, s nemou, že máš veci, alebo keď chceš, tak parlament, národnú radu, a mm. tam vlastne máš ľudí, potom máš priamo demokraciu, to všetko, všetko je, hej. A to všetko ostatné jednoducho sa bude meniť, či chceme, či nechceme. Nemôžeš úplne na Novosovoveckým zrezom na večné časy, a na večné časy a také tieto veci. Mm. Jednoducho, veci sú oťal a potial. A v dejinách to tak je. A nič ešte nie je, čo by, čo, čo by bolo nejak strašne dlho, a keď je to dlho, sa to mení. Mm. Takže vlastne musíme... Toto je základ. Chceme udržať toto? A ostatnému sa záchodu musíme sa prispôsobovať. No, teraz je taká, taká, taký praktický príklad vyťahnem, ktorý zaujíma mnohých ľudí. Keď my máme teraz tu ešte stále také, také dozvuky toho veterného, toho bezhraničného, toho zle pochopeného, zležitého, bezhraničného, nerešpektujúceho hranice, zákonitosti, prírodzenosť. Teraz je to všetko, sa to zghlajšaltovalo. Nič nie je. Hej. Teraz všetko je individuálne, všetko je aj pravda je relatívna, všetko je teraz také. A teraz majú ľudia veľký problém je práve napríklad migrácia, hej, z tých, tých krajín moslimských a tak, až až a to, to, to všetko motá. Sem prichádzajú v húfoch a, a, a ešte stále nám tie naše, ešte zatiaľ elity hovoria, že to je všetko v poriadku, vyznávame tu hodnoty otvorenej spoločnosti, to sú tie hodnoty, zrejme, že máme mať hranice zrušené a, a, a, a tú inú kultúru prijať značením lebo to je vlastne v konečnom dôsledku obohatenie a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej to, nemusím tu všetko hovoriť ľudia to sami koniec koncov dobre poznajú čo sa tu dnes hovorí aký ideál sa razí v tomto smere toto sa skončí v období Zeme? Um, áno áno v podstate sa to skončí ale ne, nevieme ako ale, ale vlastne takto, že takto, že o tom ani nebudem vtipkovať veľmi, lebo v podstate to, sú to veľmi vážne veci je otázka vlastne, že do aké mier je vzduch uplatniteľný tak, aby ešte bol ešte ostal vzduch nejaký mm -hmm. na to dýchanie, pretože sú určité kultúry, ktoré vlastne, a teraz nehovorím, že že, že ktoré, ale sú určité kultúry, ktoré majú väčší či menší sklon k určitému spôsobu, ktorý keď to nazveme, nie je demokratický. Mm -hmm. A západná Európa je ešte stále demokratická, alebo si tam ľudia volia. Hej? To je jednoduché z tohto hľadiska, alebo z iného, dajme tomu, nie. Keď povie, že uh, fašistický liberalizmus, tak to už je len skrklovnenie z, z, z, z pojmov. Musíme si to nejak označiť. Hej? A tato, táto vec je vlastne... Uh, um, Napríklad, keď skončila druhá svetová vojna, tak mnoho ľudí z, z Nemecka, ktorí boli vlastne v tej uh, nacistickej uh, štruktúre, tak utieklo za hranice, hej. A treba z, Amerika si zisťovala, či ten človek bol, či nebol. Keď mm -hmm. bol dôležitý vedest, tomu tomu tako zobrali, hej. Uh, Južná Amerika tam išlo veľa ľudí. Hej. V podstate, uh, pretože vyústivali ideológiu, ktorá bola vlastne nezlučiteľná z ich hľadiska, z ich poriadkom, ako oni v štáte sú, hej? Neviem, či rozumieme si. Uh -huh. a, a vlastne sú kultúry, ktoré majú vlastne, dajme tomu protofašistické fasistické črty vo svojom náboženskom kodexe, hej? Tým, že príde niekde vyvolený národ, vyvrazduje a tak ďalej. A sú kultúry, ktoré s týmto vedia žiť a neuplatňujú to, ale keby sa to zobralo doslova, tá znova môže byť ťažkosť, Mm -hmm. Rozumieš? Holokaust je v celých národov, v podstate mm. vyvražďovanie miest. Možno, možno, že tak kniha je aj pre, trošku preháňaná, ale dobové zmenky jednoducho vždy preháňajú. Ale možno, že aj, je to zkrátka nejaký právzor, na základe ktorého ako sa v dejinách potom udiali veci, ktoré sa mohli javiť ako podobné. No a tak vlastne... Teraz vlastne to je tak, že... Však, máme sa radi, samozrejme, všetci... Každý má dušu. Lenže, uzná taká kultúra, ak sa dá sa povedať, na určitom území uh, uh, dosiahne určitý početný uh, rozvoj. Ud, uzná tá kultúra ešte našu, naše veci? Uzná ešte naše, našu voliteľnosť? Uzná ešte, že jeho sused je pohan? Mhm. Tak nespýtajte sa, či on viežiť s kresťanom. Čo to je za nezmysel? Spýtajte sa ho, či viežiť s pohanom. Rozumieme si? Prečo by sa mali vlastne dva vlastne príbuzné? Tak ako keby sa dohodli, dajme tomu ja poviem príklad, v dejinách nebudem uvádzať, lebo zase by to som sa príliš dotýkal, ale veci, ktoré sú v ľuďoch hlboko zakorenené, ale prečo vlastne tí, ktorí majú tu genocidu z tých svojich starých zákonoch a to majú tú istú v podstate, ten istý príbeh oni keď sa dohodnú, že sa dohodli tak to je dosť? Uznajú aj ateistu? A uznajú aj pohana? ktorý má, dajme tomu, štyroch bohov, no prečo by nemohol mať? Však to sú duchovia. Aj niekto má svätých, niekto má svätú Barboru, svätého Michala, e, Barbora ochranca Banikov, Michal, tam Draka Mláti, rozumieš nejakého. A kým, majú svojich svetcov, no tak to je panteistický prvok, dobre, tak majú jedného boha, ktorého všeobecne uznávajú, ale modlia sa aj k týmto, vieš. Uh -huh. No a teraz, prečo by sa niekto nemohol modliť, dajme tomu, ja neviem, poviem príklad, alebo hej, uh -huh. či už Višňa, alebo vlastne Svárok, alebo hocičo Hm. Tak spýtaj sa ho, či je ochotný aj takto si uctiť svojho suseda. A keď povieš, že nie, tak znamená nezlučiteľnosť demokraciou. Podľa mňa by, by, by bolo úplne jednoduché, a je to politicky neuskutočniteľné pomerne zatiaľ, keby tí ľudia podpísali, že budú respektovať takýto spôsob. Hm. Jednoducho nepodpíšeš, nejdeš. No dobre, ale, ale v, v období že tu, vody... Ale, toto... Lebo potom, potom by si mohol dať slobodu napríklad aj fašistom a nacistom. No. Keď má slobodu niekto, kto ti neuzná ten spôsob, ktorý je vlastne, že ľudia rôzneho zmyšľania môžu spolu tvoriť občinu a sú bratia? No, tá hranica musí byť v slobode daná. Aj my sme si ju tu zadefinovali vo vysielači. My my základné sa ľudské nezaubrevali... práva nesmú byť popierané. A, a, a, a, a základným ľudským právom jasné. je aj toto. Aj, aj vierovýznanie. A, a, a, ne, prebač, si, a, a len toto, že nečakajte, že, že vám človek povie, že, či je za migráciu alebo proti. Tu je otázka, je za aké sťahovanie, za akých podmienok podmienok? A za akých pomerov, hej? Takže to, to je podstatné. No dobre, ale vravi, že ale v, v, v tej dobe, ktorá prichádza, už ten živel voda, jednoducho toto nebude už... V živle zeme tak. pochopiteľne nebude taký ani... Taký, teda v živle zeme, hej, nie živle zeme no. nebude taký... Voda pôjde až potom. V mm -hmm. živle zeme nebude vlastne až taký... Nebude až taký uh, prievan. Nebude až taká sloboda cestovania a usadenia sa. Mm. Aj keď sa do Švajčiarsko, Švajčiarsko je demokratická krajina a nemôže sa tam každý usadiť. A keď tam pracuješ, ešte nemáš dlho občianstvo. Mm. Takže vlastne uh, jednoducho bude to menej, menej veterné. Mm. Aj v tomto smere, aj v otázke mm. migrácie, aj v otázke vlastne prakticky Týchto vecí. No dobre, poďme rýchlo, už musíme doklepnúť, lebo už veľa hodín na te ešte máš dlhú cestu domov. E, otázka, úžasná relácia, ďakujem a ešte raz ďakujem. V poslednom období mám viac času a tak som mal možnosť počuť rôzne informácie v rôznych jazykoch. Jedna myšlienka je z môjho pohľadu nosná, všetko so všetkým súvisí, to čo robíme sebe, svojmu telu, to robíme aj svojmu okoliu, celej planete. Zároveň si tvoríme vlastnú realitu, len mnohí o tom nevieme všetko, ale nasvedčuje tomu, že ľudia sa prebúdzajú. Ja sa pokúšam vnímať seba, svoj vnútorný hlas, svoje svedomie. Nemám otázku, len budem ďalej pozorne počúvať a občas si spomeniem, že musím aj dýchať. Ešte raz ďakujem. Napísal nám Jozef. Poďme hneď ďalej. E, Ej, to nie je Jozef, to bol iný poslucháč, to bol Peter a teraz ideme na Jozefa. Ahoj Boris, chcem poďakovať a pozdraviť Žiarislava počas týchto dvoch hodín si mi ozrejmil a potvrdil veľmi veľa mojich vnútorných indícií, ktoré som nevedel vysvetliť a popravde nevedel som sa prelúskať cez dostupné zdroje. Chlapi, táto relácia by mala byť povinne vysielaná v každom dedinskom ale aj menskom rozhlase aby sa prebrala slovač čo je už 400 storočia držaná vďaka pálenke v nevedomosti ako indiáni v amerických rezerváciách Žiarislav viem že ak by si spustil svoje myšlienkové pochody na pol plynu musela by ísť táto dvojhodinová relácia v spomalenom môde ďalších 8 hodín ešte raz ďakujem páni s pozdravom na Lofoslav z Dánskeho očistca nám napísal. A ešte pridám hneď jeden mail. Stále hovoríte len o oheň, vzduch, zem. A čo voda? Aká je voda? A čo to je? Aké má negatíva? Aké pozitíva? Ďakujem. Peťo sa pýta. A to je už po záverem posledky mail. Len jedno vetov, že vlastne voda je to, že sme, dá sa povedať, obrasne <laughs> všetci rodina, že sme vlastne priateľa, aj keď jeden môže byť naľavo, druhý na pravo, jeden uh, viacej k vzduchu a jeden viacej k zemi, ale voda vlastne znamená prepojenie medzi ľuďmi. Je to spoločenské cítenie. A nielen medzi ľuďmi, lebo vlastne uh, nehovorí človek o ozhľadení, alebo vlastne spolužití ľudskom iba, teda antropocentrický nie je, Žarislav ale hovorí o všehomírnom. Ja som možno, že viacej všehomírny, ak si niektor, niektoré do, do, vede predstaviť, lebo hovorím o bytostiach, ktoré sú aj zvieratá, rastliny až, až po roztočia rôzne ako veci. Takže voda znamená to citlivosť, vnímavosť, prepojenie. To je kladná vlastnosť vody a e, dá sa povedať slabšia vlastnosť vody, že voda sa necháva u naše troška. A nedá sa to jednoducho prejskočiť, že teraz my sme rovno v zo vzduchu do vody, musíme si to uzemovečte prejsť. Takto, ne, že? že my ako osoby môžeme, ale uh -huh. spoločnosť má svoje zákonitosti chodov uh -huh. a spoločnosť v podstate je dosť pomalá v, v tých zmenách a mm. napríklad sa ti zdá, že robíš vzdelávanie ja neviem, no mne sa zdá, že veľmi dlho aj 20 rokov v postate mm. a vedomecké a v postate hm, zdá sa to človeku dosť dlho, no ale vlastne zde to je úplne no, krátocký okamik, ako čo chceš ty vlastne za ten čas, veď? Hey. Dobre bude, keď aspoň niečo bude no, a <clears throat> treba tak nejako to zvážiť, ale uh, No proste tá spoločnosť je veľká. No dobre, že prepojení malým... a vlastne my zbytosti, ako vzduch napríklad podlieha uh, milným predstavám, že každý je ako osobnosť nezávislý. Voda vie, že žiadna kvapka nie je nezávislá. To znamená, dve veci sú sloboda a nezávislosť. Závislí si na živloch a nie je možné, aby si nebol nezávislý na živloch. Môžeš byť nezávislý na navykovej droge, ale nemôžeš byť nezávislý na zemi, v vode, vzduchu a ohňu. Takže toto sú podstatné veci, takže musím si to uvedomiť, že som závislý dokonca aj na iných ľuďoch, lebo nie ako Robinson Crusoe hej, v podstate sam na ostrove a aj keby si bol, tak si závislý na rybách a na ďalších živočichoch a ďalších veciach. Takže vedomerský človek si uvedomuje, že je v neustálej spoločnosti vždy bol a pokiaľ bude živý, aj bude. Hm. A to, to, to je ten rozdiel, že to, ten liberalizmus dušný nemá to vedomie také, a vytvára predstavu, že ty môžeš sa rozhodnúť, či budeš ja bude človek alebo kôň zase. Bež odtiaľ potiaľ, v podstate máš to. A, a môžeš sa rozhodnúť, ale potom zase v ústavoch je dosť veľa ľudí, čo si myslia, že sú kôň alebo Napoleon alebo čo. Aj. A v podstate je dobré si uzriemiť, že máme svoje aj v zlom, ale aj v dobrom zmysle zakliatie, teda sme viazaní na určité telo, na určité zákonitosti a v prírode máme presne také miesto, že máme nejaké miesto, môžeme si do určitej miery voliť, ten vzduch je krásny. Ja som človek, ktorý má rád slobodu. A, a, ale vlastne sloboda to nie je to, že máš právo na všetko. Sloboda nie je právo. Sloboda je to, že ty môžeš. Ale vždy si uvedomíš, že sú ešte ďalšie okolnosti, ktoré to určujú a nie si jediná sila, ktorá to môže. Takže to je kruh štýlov Tak praviem, by to s byť. Bych... Ja ti za to veľmi pekne ďakujem. Je to zrejme aj z, z, z, z reakcií poslucháčov, že, že to bolo skutočne výnimočné, čo si tu dnes porozprávala. Ja som veľmi rád, že že sme sa mohli práve v týchto priestoroch porozprávať aj o takomto videní udalosti, lebo opakujem to, čo som povedal v úvode tejto relácie, my, my dostávame tých informácií o súčasnej zmene tej paradigmy, súčasnej zmene režimu, systému, strašne veľa obrovské množstvo od, od, od rôznych odborníkov, ktorí sa zamerajú na nejakú úzkú vec, vieš, že, že, čo teraz znamenal Brexit a zvolenie Trumpa a čo to bude. A, to, a, a, a všetko to sú, ako sedí, to je to úžasné, len tento pohľad, takýto akože duchovný, ešte z, prí, z hlediska prírodného duchovná štyroch živlov, ktorý teraz dáva zmysel. A evidentne už niekoľkokrát som to prepojil dneska s Emilom Pálešom a obojím som aj s inými hostiami, ktorí tu vystupujú. Čiže to je evidentne nejaký celostný, celistvý pohľad, ktorý ide, ide, ide tak ako multikulturálne proste ako taká zlatá nica to ťahne, čo ty hovoríš, že to nie je tvoj ojedinelý názor, ale toto, tento názor je proste u mnohých ľudí, ktorí sa tak ako hlbšie nad tým zamýšľajú, tak vás to tak spája. Čiže na to musí byť nejaká pravdivosť, čo si povedal. A ja som ti veľmi vďačný za to, že si tento pohľad tu dnes odprezentoval, lebo myslím, že mnohým ľuďom pomohol v takom základnom zorientovaní sa. Tak ti veľmi to poďakujem. Chvala za Dari a chvála za to, že, ste, že spolu hovoríme v podstate. Tak a bude fajn, ak si to zase budeme môcť niekedy zopakovať, keď sme tak voľnejšie, zase, že budeš môcť prísť, tak môžeme zase nejakú tému rozbehnúť. Nehovorím teraz, toto, nedávam tu žiadne teraz verejné prísľuby poslucháčom, ale stáva sa, že vieš, píšu, že žiariš, alebo kedy príde zase. Mohli by sme tak niečo nepravidelné obrušiť. Určite áno, určite, Nie je na nejakej pravidelnej báze, že by ťa ja tu zase budem každý týždeň e, ťahať, ale no, že tak nepravidelne raz za čas by sme sa takto stretnúť mohli a podebatiť sa o veciach, ktoré majú význam. Tak ešte vlasti ďakujem. Maj sa pekne. Ale... Hoľa, tak živa. A majte sa pekne aj vyvážený posluchači. Či sa s vami Boris Korovní spolu so Žiarislavom.